Qualcuno di voi ha visto le cose che avevo pubblicato nei giorni scorsi? Io ho visto quello sì. del, dell'ortica. Come l'hai trovato? Interessante, molto interessante. Anche perché, comunque nella mia zona sono pieno io di ortiche, intanto faccio il risotto io con le ortiche, o meglio, eh, mia beh. moglie lo fa, ecco. Beh, però, basta quello che, che qualcuno lo faccia <ride> è, basta. però, comunque, eh, per quanto riguarda come l'avevi messo giù te, anche come metodo, diciamo, curativo, è stato molto interessante, sì. Non lo conoscevo sotto quell'aspetto quella, quell lì. Sì, volevo appunto capire se eh, dovevo continuare con quel sistema lì o se dovevo cambiare sistema di presentazione de, delle cose che, che metto. Insomma, se era abbastanza chiaro o se cercavate. Eh, no, per quanto mi riguarda, va, va benissimo così. Per me è chiaro e, e molto, molto comprensibile. Ecco, per quanto mi riguarda, bene. Poi anche proprio con. con eh... Con le dosi, tra virgolette, da, da, da, per fare i decotti, non decotti, è tutto ben, ben, ben spiegato. Ecco. Sì, poi metto anche quelle, quel video di sto tipo che conosco, che è un po' lunghetto perché mette anche dentro altre cose, però eh, in mezzo alle cose che racconta ci sono degli spunti interessanti. Insomma. È sicuro, infatti. infatti. Eh. No, no, quello. Me poi, e poi, poi cercavo di andare anche un po' oltre l'uso culinario, insomma. Certo, sicuro, sicuro, anche perché tante cose, ma, ma io per primo, eh, a parte appunto il, il discorso culinario, sono ignorante in materia ed è, ed è molto bello imparare certe cose che uno ignora praticamente e ce l'ha sotto casa alla fine della fine Sì, poi oltretutto costa... Utilizzare le erbi, gli erbi, queste cose qua, costa praticamente niente, perché Però tratta solo di andarli a raccogliere. Il video lo metto perché soprattutto ci sono alcune cose che si possono confondere, invece uno guardandolo nel video... Eh, è più, più esplicativo, cioè molto più... È. Sì, sì, è vero, è vero. Faccio un esempio, adesso per esempio ci sono, non so dove, dove abiti te, ma in questo periodo sono fioriti i crocchi che tutti scambiano per, per lo zafferano e tutti gli anni c'è qualcuno che finisce all'ospedale, per cui è eh, importante crocchi, sì. quando si, si raccolgono le erbe e non sbagliarsi, insomma, non vorrei mai... mandare nessuno all'ospedale. No, no, ma cioè, è un po' soprattutto, un po come di... soprattutto di sti tempi, insomma. No, infatti, sì, infatti, cioè puoi morire fuori. Vabbè, è eh, un po' come i funghi, cioè chi li conosce, chi non li conosce. Eh, esatto, eh, eh, esatto. Infatti, eh. No, comunque Poi, io sono dalle anche, parti. Anche i funghi, del... la grande maggioranza sono buoni da mangiare, anche quelli che non conosciamo, quelli proprio velenosi sono pochissimi, però. Eh, diciamo che nei funghi ci sono due, due tipi di problemi uno di imbattersi in funghi velenosi che possono farti fare un viaggio o possono farti fare una lavanda gastrica o possono anche farti morire e poi siccome sono gli spazzini del bosco mh, potrebbero crescere in posti dove se non stai un attimo attento magari Vai a mangiare delle cose che tanto bene non ti fanno, insomma. No, infatti, infatti, infatti. Mm. E... noi comunque io sono delle Alto Piemonte, come zona. Ah. in che zona? Eh, però di biellesi. Biellesi, biel biel conosco perché io sono nato da quelle parti, lì. pur essendo Veneto e abitando in Toscana, però sono nato a Trivero Ah, beh, cavolo, sì, sì, panoramica mm. zenia. Esatto. Sì, sì. Quindi, quindi conosci bene la, la zona, ecco. Sì, diciamo che ho ancora dei parenti lì, ecco, e per cui la conosco per quello, perché sono venuto diverse volte in vacanza lì, perché ho abitato fino a tre anni poi in realtà, non è che... Eh... Sì, però se vieni su ogni tanto, quindi più o meno la zona la conosci. Eh. No, no, la, diciamo che tutta la zona... la. provincia di Biella, Vercelli, quelle zone lì le conosco mm. meglio di altre, insomma. Ecco. Sì, sì. Quindi, quindi abito in una zona dove praticamente, poi io abito in una casa indipendente in mezzo al bosco praticamente, quindi quindi anche come zona, come, come la, nella tua zona più o meno, eh, problemi di, di, di sorgenti, acqua, qua noi non ce l'abbiamo, ecco. Eh. Eh, è, una cosa, è una cosa eh, positiva c'è una cosa positiva c'è una cosa positiva eh. perché guarda l'importante per riuscire a vivere è, uno avere l'acqua due potersi alimentare con per cui mangiare con le cose che offre la zona dove abiti per sì, cui infatti. è importante conoscere E, e poi potersi scaldare il resto è tutto diciamo che quando hai soddisfatto queste tre cose qua il resto sì, sono un po' superfluo insomma. non sono so nella tua zona ma, ma noto che in quest'anno quest oh. ma, ma in, negli ultimi due o tre anni come animali c'è una miriade di cerbiatti dalle mie parti ma proprio tanti eh. e guarda, qua proprio tanti. gli animali c'è di tutto Sì, eh sì, ma anche, anche qua, però noto proprio un, una crescita esponenziale di, di, di, di cerbiatti e, vabbè, cinghiali non parliamone, perché il cinghiale è proprio una cosa… Eh, ma Allora, considera il cinghiale considera questa cosa qua, no? che eh, la zona dove abito io adesso, oh, tanti anni fa il cinghiale non esisteva, ce l'hanno immesso, poi sono stati così furbi che l'hanno fatto… riprodurre con delle strofe, per cui i cinghiali da piccoletti sono diventati dei bestioni eh, e adesso ce n'è tanti e i cacciatori si danno anche da fare ad ammazzarli però eh, il concetto fondamentalmente è questo che eh, quando cercano di contenerli con la caccia non hanno capito che il cinghiale, eh, nel momento che tu… siccome lui ha trovato terreno fertile per proliferare e l'unico competitor che c'ha è rivolto verso i piccoli e il lupo, che qua è presente anche in maniera abbastanza eh, Importante, sì. Eh, e il problema è che più ne ammazzi, più diventano prolifici sti qua per contrastare la perdita, perché comunque eh, la reale dove vivono permette che ne vivano molti di più e questi eh, pur abbatti più ne abbatti più loro prolificano. Sì, è sì, cosa... è un, po', un, po', un po' un cane che si morde la coda, cioè teppisti. Te eh, di... te pensi di eliminarli, invece li, li, li, li raddoppi praticamente? Esatto, esatto. li come dire, gli, gli dai uno stimolo perché questi si, eh, si moltiplichino, insomma. Sì, cioè, sì, sono sì, studi sì. universitari, sti qua. Solo che l'approccio per contenerli è totalmente sbagliato, insomma. Il problema è che, a parte fare danni, culture, non culture, campi, orti e compagnia varia, è un pericolo anche per, per proprio per le persone nelle strade, ecco, quello. Eh beh, quello lì sicuramente, sicuramente, anche perché prendi un cinghiale, ma anche i caprioli eh, sono un pericolo. Qua sì, sì, sì, di... anche i caprioli, sì, sì. Te invece di andare hai... Eh, invece di andare come dire eh, piano, vai forte e becchi un capriolo, ti entra in macchina, sto qua, non è che No, no, sono è una roba, cioè a parte che anche anche anche darsi anche solo i 40-50 all'ora, poi come sbattere contro un muro, eh? cioè, nel senso eh. Eh sì. e poi cioè, rischi poi anche di ribaltarti con la macchina, cioè, a parte fare il danno, ma rischi anche proprio lo, la tua incolumità. Proprio, eh. No, qua guarda a livello di animali, proprio siamo zeppi, sì, un po' sì. perché diciamo che eh, noi abbiamo frazioni dove non esiste più neanche un abitante, e, quindi, oppure quindi invadono, magari sono due o tre abitanti, capirai. E, e anche le frazioni che hanno ancora un po' di gente chi lavorava i terreni non li lavora più al massimo fanno un piccolo orto e, ma c'è proprio l'abbandono de della terra e questo è devastante e, per cui abbiamo cinghiali, caprioli, cervi e, tassi, istrici c'è di tutto sì sì e, sì e diventa e, e poi chi vuole o, o cerca di lavorare la terra a questo punto si trova con delle difficoltà in mani oltre a quelle climatiche insomma quindi mangiare non, non, non manca il mangiare cioè la terra ce la dà comunque dai sì no no volendo no, perché... proprio volendo no è, proprio. Che, è che il, che il, il come dire Uno che tenta di fare un orto a se non lo cinta e fa delle recinzioni, delle protezioni. Ah no, quello, quello ok, quello ok. Ma anche ah. solo tenere cinque galline devi fare delle, delle impalcature che, che, che se no ti durano due giorni. No, non, neanche due giorni non ti ma dura. Sì, ma, eh, solo la giornata, la nottata eh. basta già, buon fine. Eh. Vabbè, ah io non so, eh, comincerei a sto punto raccontando. Vedo che siamo già dunque 2, 4, 6, 8, 10, una decina. Eh, comincerei a, a raccontarvi qualcosa a sto punto. Almeno ci sono problemi, poi senti. No, ma, eh, senti Leon mi ha detto di, di andare avanti perché lui non riesce a parlare, per cui eh... Non so se avete qualche domanda da fare prima che iniziamo. Se qualcuno vuole chiedere qualcosa, è già in partenza per quelli che sono appena entrati, adesso stavamo parlando eh, al di là degli animali. Prima avevamo iniziato, che avevo chiesto se qualcuno aveva guardato le cose che avevo postato per capire se le trovavate interessanti. Se volevate che facevo delle modifiche, se erano poco chiare, in modo da capire. Perché ieri, e oggi non ho postato niente perché volevo capire con voi se, se andava bene oppure no, insomma quello che scrivevo. Per cui se qualcuno c'ha qualcosa da dire in merito, visto che siamo qui, poi dopo iniziamo. Ciao Maurizio. Per me è benissimo, cioè si è molto scorrevole, anche il PDF che hai eh, linkato, insomma dove c'è scritto tutto come fare, che, che descrive anche la pianta da più che bene. Una cosa volevo chiederti, riguardo il Topinambur, ehm, secondo te dalle mie parti ci sono, perché io qui fiori gialli lì, non, boh, non, non ne ho mai visti. Allora, il bisogna... Topinambur c'è praticamente dappertutto e lo troviamo okay. soprattutto nelle zone degradate, no? Per cui… Mm, perché avevo ero partito col topinambo? perché è una cosa che trovo molto interessante soprattutto andando eh, sì perché a lo compriamo noi delle volte quindi cioè è che non, non mi sembra di vederlo non ho provato anche a far caso non, non so se perché non è in fiore adesso sta iniziando a fiorire adesso sono sti, okay. sti fiori gialli alti un metro e mezzo due okay. eh, le vedi tipo lungo i, i fiumi i fossi, i fossi no dalle parti dei fossi no perché I fossi no che... più che altro più che altro sui gretti dei fiumi oppure vicino a dove a zone degradate comunque mm. che, e, i tuberi si possono anche acquistare per piantarli Vi suggerivo il, il topinambur in questo momento, perché chi ha la possibilità e la fortuna di, poi non è detto che eh, lo si trovi dappertutto, no soprattutto nelle zone, eh, se penso eh, alle zone dove avviene l'agricoltura la, intensiva e che è lì praticamente è difficile trovarlo perché si, essendo una pianta invasiva tendono a estirparle queste cose qua insomma eh, però l'avevo messo perché eh, le, in questo momento è fiori, comincia a fiorire o è fiorito inizia in questo periodo qua eh, è facile vederlo per cui uno cosa dovrebbe fare? Dovrebbe vedere dove lo vede e segnarsi dici, lì c'è il Topinambur in quell'altro posto c'è il Topinambur trovare più siti dove esiste questo Topinambur perché? Perché adesso non è il momento di raccoglierlo, lo si raccoglie praticamente più in là nell'inverno quando la parte aerea è morta e si raccoglie il bisogno non è che lo vai lì e dici bene, me ne faccio una cassetta no, perché poi lui tende a, a passire. Invece uno lo va lì lo raccoglie il momento. Eh, è interessante perché in caso di, di bisogno, che potremmo andare anche incontro a un inverno in cui potrebbe esserci penuria di cibo, che quello è cibo a buon mercato, che va bene per tutti, anche per i diabetici, per, per chi c'è un sacco di problemi. E trovando i siti dove c'è, uno sa che ha del cibo messo da parte, come ave, avessimo eh, messo in freezer eh, o sotto vuoto nei vasetti del cibo per consumare nei momenti di bisogno. Questo è gratuito, non dobbiamo fare nessuna fatica per... Eh, per coltivarlo né niente, uno per il prossimo anno può sempre procurarsi dei tuberi e, e disseminarli in vari punti strateg strategici, eh, lui non ha granché bisogno di… una volta che uno ha messo giù i tuberi lui è infestante e viaggia per i fatti suoi, non ha bisogno che noi stiamo lì a a zappare a togliere le erbacce niente è una cosa molto facile è una un'ottima riserva di cibo insomma questa ecco. ascolta i tuberi dove si trovano se conviene magari li trovi, li, anche su, li, trovi, li trovi anche al supermercato i tuberi ah, eh. vanno bene anche quelli alla fine, sì si, vanno va, eh, sì si, considera che questa eh, pianta è, è originaria del Nord America lì hanno delle varietà che sono anche selezionate per cui ci hanno dei tuberi magari che sono più rossi, più gialli, certo. più grossi. Eh? Io ho presente eh. quelli anche qua nel Veronese c'è un ragazzo che li porta eh, da noi e sono, eh, li pianta o c'è la sì, madre sì. insomma che eh, e sono belli grandini insomma sono quelli classici che dopo fai i lessi sì. che sono buonissimi, sono proprio di carciofo, mi piacciono un casino. Sì. E, Sa, ma alla fine sì. basta tagliarlo a pezzi eh, come la patata un po' No, metti, metti giù no, per, quando, no, no, prendi il tubero e lo pianti lì, pianti un tubero e lui poi si riproduce da matti. Io oh, okay. ho due, due, tre, non so, tre, forse quattro anche varietà che metto giù, una, molto grande, altre più piccole, perché comunque hanno dei gusti diversi, eh, legger, leggermente diversi. Ecco, possiamo dire questo, ma magari poi dopo lo, no, lo, lo diciamo già adesso, eh, l'uso delle, eh, delle erbe selvatiche, delle radici selvatiche, di queste cose qua per me è molto importante perché eh, non dobbiamo fare nessuna fatica, basta conoscerle nel momento che un cioè è importante conoscerle appunto per quello che dicevamo prima per non Avere il mal di pancia o avere le visioni, o peggio ancora che magari uno confonde piante anche che, che ci potrebbero anche veramente far male in maniera seria, eh, però queste sono una fonte di cibo importante a buon mercato che ci costa niente, che basta solo andarla a raccogliere, a raccogliere. e queste e, e, e fonti di cibo le troviamo praticamente. durante tutto l'anno è chiaro che in primavera abbiamo determinati mh, eh, determinate cose che troviamo in estate ne troviamo delle altre adesso sono completamente diverse le cose che possiamo trovare e in inverno chiaramente ce n'è di meno però si trovano anche in inverno cose da mangiare Beh, io facevo una discussione l'altro giorno con una mia amica eh, dicevo ah, guarda ci sono delle piante che sono ottime perché hanno dentro all'interno un sacco di di componenti e, e, facevo l'esempio della porcellana che è st'erba infestante che tutti quelli che fanno gli orti sicuramente l'hanno visto è quella specie di pianta grassa che, che striscia in veneto è sì, un disastro Un eh, scusa la portulaca? La portulaca sì, è, una, sì. è una specie di portulaca non è proprio la portulaca ci assomiglia questa è infestante perché la portulaca è un'altra cosa ancora però ci assomiglia e tutti la estirpano nell'orto però questa è buona da mangiare e la mia amica mi ha detto sì l'ho assaggiata ma fa schifo ci deve essere proprio una gran crisi Che, che, che sto per morire di fame per mangiare questa cosa allora per fare l'esempio no, e capire se una cosa effettivamente è buona o meno è che probabilmente dico io sta qua non la sa abbinare o cucinare perché se io prendo le costiole che le costiole vanno fatte ai ferri o le salsicce eh, che le facciamo ai ferri sono buonissime Al di là che magari, se uno è vegetariano, non gli piacciono per, per altri motivi, però fate i ferri, sono molto buoni. Se noi prendiamo le costiole e le salsicce invece di farle ferri proviamo a bollirle, vi sfido a mangiarle, cioè una, diventa una roba orribile, no? Bollite queste cose. Per cui, anche quando ragioniamo su queste erbe selvatiche, dobbiamo capire anche come andarle a consumare, insomma, che è importante. Comunque a questo punto io direi che partiamo e, e, e cominciamo a raccontare un po' dell'orto e poi ci ritorniamo sul, sulle raccolte spontanee. Allora, la storia dell'orto: oh, l'idea mia è quella di eh, poter mettervi in condizioni che nel giro di un mese e mezzo. Possiate cominciare a raccogliere delle cose del vostro orto. Cosa possiamo coltivare in, nel periodo autunno-invernale? Beh, non tantissime cose, ma comunque cose interessanti. E a meno che uno non abiti in altissima montagna, eh, quasi tutte le cose che dico adesso si possono o seminare o trapiantare. in questo momento io non starei eh, soprattutto per chi deve iniziare e vuole subito farsi una scorta in preparazione dell'inverno non starei tanto andare per il sottile eh, della serie ho visto che Leon ha pubblicato il video su cappello sono tutte tecniche che io conosco mh, però eh, mh, Tutti i vari sistemi di agricoltura, al di là che io faccio agricoltura biologica, anzi diciamo che vado oltre il biologico, però ognuno di voi deve trovare il proprio sistema di coltivazione, non esiste un sistema che va bene per tutti. E vi spiego, eh, cerco sempre di fare dei paragoni quando spiego queste cose qua. Se io prendo, acquisto una Ferrari per andare in giro, e posso andare in città, posso andare in autostrada, posso andare in pista, certo andare per i boschi con la Ferrari è impossibile perché come lasciamo l'asfalto rimaniamo piantati, e per cui come ogni automobile è indicata Eh, se dobbiamo andare per i boschi, compreremo una Jeep e non il Ferrari, o compreremo una Panda 4x4. Per cui ogni tecnica di coltivazione eh, si adatta a determinate zone, a determinati ambienti. E... Però tutte queste sperimentazioni, onestamente, io ve le farei fare in primavera. Adesso, considerando il periodo che stiamo vivendo e tutto, secondo me è importante poter fare un orto che funzioni già da subito e vi possa dare del, dei risultati. Per cui cosa direi? Individuate un posto dove andate a fare il vostro orto, lo vangate, lo arate, fate quel che volete lo concimate la concimazione va sempre fatta con del eh, letame maturo mai del letame fresco perché sennò bruciate tutto chi non ha il letame maturo lo può sempre comprare nei consorzi in questi posti qua per concimare nel momento che voi eh, decidete di vangare non serve che andate chissà a quale profondità, uno vanga e cerca di togliere tutte le radici, queste cose qua che, che pulisce un po' il terreno, insomma lo pulisce e lo concima. Una volta fatto questa operazione qua, lo dobbiamo avercelo cintato perché se no parlavamo prima con tutti questi animali che ci sono rischiate che fate l'orto per gli animali e non per voi, E fatta sta operazione, qua siete pronti o a seminare o a trapiantare. Allora, ci sono alcune cose che le possiamo andare a seminare, e che non sono tantissime, mentre tutte le altre direi che le dobbiamo dobbiamo acquistare le piantine che si trovano già al consorzio. E... Oh no, Maurizio. Ascolta, una volta vangato e concimato. Bisogna sì. far passare un po' di tempo prima di seminare o trapiantare o puoi farlo immediatamente? Perché se no rischi di far bruciare le radici, se sbagliato sbaglio. No, allora, eh, eh, diciamo questo, che nel momento che vai a vangare uno cerca di farlo non quando il terreno è troppo bagnato, perché sennò lì fai i danni. Ma eh, te puoi vangare... Va Praticamente vanghi e, e ci butti dentro il concime in mezzo e poi puoi già seminare o, o, o trapiantare. Diciamo che ci sono certe cose che hanno bisogno di meno concimazione, altre che ci hanno bisogno un po' più di concimazione, e adesso mh, ve lo dico insomma quali sono. Ok, grazie. Però prima di entrare proprio nello specifico volevo fare un'altra precisazione, no? che poi ci, magari ci torniamo sopra anche dopo. Noi quando andiamo ad acquistare sia i semi oppure anche le piantine, se noi per esempio andiamo a, a comprare delle piantine di cavolfiore, Solitamente sulle vaschette c'è un'etichetta. Ecco, è importante che guardiamo sempre eh, l'etichetta in modo che capiamo cosa stiamo andando ad acquistare. Però diciamo questo, che in questo momento, secondo me per voi, è più importante eh, riusci riuscire ad ottenere dei risultati per mangiare pensare un po', perlomeno nell'orto invernale, pensiamo un po' meno a, a, a riprodurci i semi, pensiamo a mangiare in questo momento. Poi con l'arrivo del, della primavera che avete fatto, questa esperienza, possiamo anche cominciare a ragionare sui semi e, e, e quant'altro. Perché faccio questo ragionamento qua? Perché quando andiamo a acquistare, per esempio, no, le nostre vaschette con le piantine di cavolfiore, oppure acquistiamo... la bustina di eh, bietole da seminare possiamo trovare a fianco una sigla che è scritto F1 oppure non potrebbe esserci scritto niente che differenza c'è? dove non c'è scritto niente possiamo decidere di, di, di fare anche andare a seme la pianta per accoglierci i semi per riprodurli, in maniera perché riprodurci i semi è una cosa importante, perché riusciamo a sganciarci dalle aziende sementiere, riusciamo a essere autonomi, che per me è la cosa fondamentale, non dipendere da nessuno, mentre da una bustina o da un una vaschetta di piantine che c'è scritto F1, che cos'è un F1? L'F1 è un incrocio, I semi che escono da una piantina F1 potrebbero essere o sterili, che vuol dire che non nasce niente, oppure nascono due cose, cioè nasce una cosa che non è la stessa identica di quella che avete piantato. Adesso cerchiamo di spiegarci un po' meglio su questa cosa per capire. Io prendo, per esempio. Eh, Un pomodoro giallo, un pomodoro giallo e un pomodoro rosso. Nel momento che fioriscono, trasferisco il polline di uno nell'altra pianta. Per cui, nel momento che ho fatto questo tipo di operazione, ho fatto un incrocio e i frutti, i frutti che verranno fuori da, da questo fiore che io ho impollinato. vengono chiamati F1, uscirà una cosa che non è né rossa né gialla, cioè non avrà le caratteristiche delle due piante di partenza, ma avrà una caratteristica leggermente diversa sia dall'una che dall'altra. Il problema dove sta? Che nel momento che io vado a piantare i semi di questo pomodoro, Non riuscirò ad ottenere dei pomodori uguali a quelli che, eh, da cui ho ricavato i semi. È un, è un po' come avessi un gallo nero e una gallina bianca, il gallo si accoppia nero si accoppia con la gallina bianca, quelli che nascono e saranno, sono praticamente degli ibridi fondamentalmente. Per cui ci saranno pulcini neri, pulcini bianchi, ma questi qua, se noi poi prendiamo, mettiamo che eh, eh, abbiamo avuto due pulcini neri, li mettiamo assieme, non è che poi questo incrocio F1 darà seguito sempre a pulcini neri, darà seguito a un sacco di pulcini che potranno essere mezzi bianchi, mezzi neri, bianchi, neri… Questo è praticamente un F1. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Vi è chiara la cosa? È ok per me. Per gli altri? C'è qualche dubbio? Sì, Ma, Ma scusa. Quindi tu, tu sconsigli... Le vaschette con scritto F1. No, in questo momento no, no, non ti ho ancora detto che sconsiglio, non ti ho ancora detto niente su questo. Anzi, diciamo questo, che in questo momento, nella partenza, vi farei mettere giù anche le F1. Però da queste non potrete andare a raccogliere i semi. Io in questo momento vorrei farvi fare un orto dove voi siete in grado di mangiare, perché... Il problema più grosso che avete in questo momento a passare l'inverno è mangiare. Non è, non è il, il problema grosso, non è farvi i semi in questo momento, è mangiare. Poi i semi ci pensiamo in un secondo momento. Non so se siete d'accordo su questo. Cioè, noi dovremo passare un inverno che probabilmente avremo delle grosse difficoltà. E secondo me la cosa a cui noi dobbiamo puntare è essere in grado di eh, mangiare. Poi i semi ci pensiamo questa primavera. Per cui diciamo questo, cosa possiamo andare a, eh, a seminare in questo momento? Partendo cioè già da subito no, se, no, non pensare di seminare a novembre, cioè proprio per dire questo fine settimana uno si prepara il terreno e poi già cominciare a seminare. Le cose che possiamo seminare in questo momento sono le bietole, la rucola, la valeriana che in certi posti la chiamano songino, I radicchi, la cicoria, gli spinaci, la lattuga, l'invidia e i ravanelli. L'indivia e i ravanelli, insomma, queste sono le cose. Anche le cime di rapa, volendo, possiamo piantare anche quelle, però dobbiamo. Le cime di rapa, per esempio, ci sono, le quarantine, le cinquantine. quelle da 40 giorni, da 60 giorni, da 90 giorni, dobbiamo prendere quelle da 40 giorni, per cui le più rapide uh, che mettiamo giù. La rucola, per esempio, una volta che la seminiamo, viene, cresce velocemente riusciamo a, a a ad avercela subito. È interessante la rucola perché contiene eh, ferro e tante altre cose, La valeriana è resistente abbastanza resistente a, al freddo. Le bietole riescono a passare eh, bene anche l'inverno a meno che non sia iperrigido, mentre eh, gli spinaci invece abbiamo delle varietà a semina primaverile e delle varietà a semina autunnale. Negli spinaci, uno chiede. informazioni nel momento che va ad acquistare le bustine Dici, quali sono quelli per la semina autunnale perché dobbiamo seminare quelli i ravanelli invece uno li semina adesso in 20 giorni li mangia perché sono molto veloci eh, sono scusa molto Maurizio, veloci. parli di semina? quindi tu adesso non di queste, di queste, qua, no, queste semina, sono semina. cose queste sono cose da seminare okay, e okay. su queste cose qua la concimazione per esempio io eh, chi non ha il, il, il dello stallatico dell'etame già maturo perché bisogna mettere giù cose l'etame uno che usa l'etame deve essere maturo vuol dire che deve essere il letame dell'anno prima che è maturato uno che non ha il letame può sempre comprare vendono del, dello stallatico pellettato o in polvere E biologico e, e può mettere quello non è che servono che serve mettere dei sacchi per eh, mettere dei sacchi per metro quadro De, si, si mettono delle leggere manciate soprattutto su queste cose qua che andiamo a seminare se ne usa poco di concime non dobbiamo concimare in maniera esagerata diciamo come poi... terreno come terreno Il terreno, il terreno i terreni va bene un po' tutti anche quelli argillosi posta. sì va bene anche que anche quelli argillosi va bene anche quelli argillosi in questo momento non possiamo stare lì a far troppo i andar troppo per i sottili, il sottile no? più dobbiamo, più dobbiamo cercare di fare di riuscire a far l'orto l'importante è farlo in posti dove non abbiamo ristagni d'acqua per cui chi ha la lieve pendenza va bene Chi è in pianura magari cerca di fare delle, delle aiole rialzate quei 10 cm e seminare di sopra. Per cui, cosa fai? Fai i camminamenti un po' più bassi e il terreno che tiri via dal camminamento lo butti nella aiola. Le semine, io vi direi di farle su queste cose qua a spaglio, non seminate troppo fitto e considerate che. E per le lattughe, le cicorie, i radicchi, quelle cose lì se comincia a far freddo va messo un po' di copertura della serie uno mette o del tessuto non tessuto oppure ci fa con degli archetti e poi ci mette sopra l'archetto un, un po' di nylon ecco queste sono le cose che si possono andare a seminare in questo momento e sono tutte abbastanza veloci abbiamo ancora abbastanza tempo affinché a meno che la stagione poi improvvisamente non, non, non giri improvvisamente al freddo che comincia a, a brinare che allora eh, comincia a essere un problema però insomma si presuppone di avere almeno un, un altro mese mese qualcosa ancora buono insomma. Maurizio scusa ti ricordi in particolare eh, che io ho gli alberi lì un po' all'ombra visto che inverno è uguale praticamente e lì potrebbe andare bene la semina invernale, sbaglio? Potrebbe andare bene basta che, noi, che dove andiamo a seminare non rimanga all'ombra perché adesso ah. c'è bisogno del sole adesso mm. Per forza, per far cre crescere sta roba qua, sennò, se no se seminiamo all'ombra all div diventa complicato. Sì, ma non è sempre all'ombra, però in effetti è solo un po' un casino. Vabbè. Eh. Mentre per i trapianti per i trapianti eh, vi consiglierei di prendere le vaschette e possiamo mettere giù il cavolfiore, il cavolo nero, i broccoli, le verze è il momento che si può mettere giù anche l'aglio, però l'aglio ce l'avremo no, ce l'avremo in primavera inoltrata, quello però uno intanto lo mette giù. Considerate che eh, il cavolo nero e le verze, soprattutto per poterle mangiare, hanno bisogno che prendano del gran freddo. Queste quali le mangiamo a gennaio, febbraio, eh, anche dicembre, sia il cavolo nero che le verze. Mentre il cavolfiore cerchiamo delle varietà che siano precoci lo stesso i broccoli. Invece per il cavolo nero e le verze non è che ci interessa tanto perché quelle hanno bisogno proprio di, di crescono anche con il freddo, ecco, insomma. Nel momento che andiamo a trapiantare le queste piantine che sono già delle piantine e uno cosa fa, invece di concimare per dire il terreno, nel momento che fa il buco oh, con la cazzuola per mettere sì. che so giù il cavolfiore, fa il buco un po' più grande, ci mette una manciata di stallatico, poi ci butta sopra un po' di terra e a quel punto mette la piantina di cavolfiore e ricopre con il terreno, in maniera tale che fra il, il, la zolla de, della piantina e il, lo stallatico che abbiamo messo sotto ci sia due dita di terra in maniera tale che la piantina quando comincia ad andare giù con le radici il primo momento non trova subito il eh, lo stallatico ma trova un po' di terra riesce ad adattarsi poi trova subito dopo il eh, lo stallatico e si sviluppa velocemente. Allora quando comprate eh, le, eh, le vaschette con le piantine potete comprare tranquillamente in sto momento anche le F1 che solitamente sono eh, un po' più robuste. N non guardiamo eh, Da un punto di vista salutare sono uguali, non è che quelle che non sono F1 siano migliori rispetto alle F1, la differenza sta solo sul fatto che possiamo farci la semenza oppure no. In questo momento secondo me, se siete soprattutto all'inizio lasciate perdere il discorso di farvi la semenza, pensate a farvi l'orto per mangiare. Per cui se trovate magari eh, il cavolfiore che è un F1 precoce, mettete giù quello che sicuramente eh, è più resistente e viene prima. Che è fondamentale. Io punto molto sul fatto che dovete farvi l'orto per mangiare in questo momento. Le sementi ci pensiamo poi in un secondo momento. Ci fermiamo un secondo, per cui se qualcuno vuol fare delle domande poi proseguiamo. Sì. Nessuno ha delle domande? Sì, una eh, Prima parlavi del, del Topin E, um, volevo chiedere, um, adesso è il momento anche di, di seminarlo, cioè di piantarlo, no, no. adesso è solo no, il momento è... di raccoglierlo, no, neanche quello. Eh, allora, prima eh, poi ne parliamo anche dopo di questa cosa qua, quando parliamo delle raccolte spontanee. Eh, il topin, topinambur essendo una è come dire, è una dispensa. È una dispensa e solo in questo momento riusciamo a vedere esattamente dov'è, no? Perché sta fiorendo in questo periodo qua. Per cui uno deve in, in, individuare i siti dove si trova, perché va raccolto più avanti, va raccolto quando la parte aerea che è verde e fiorita adesso sarà completamente secca. Per cui. diventerà secca quando alla fine di novembre ipoteticamente dalla fine di novembre arrivare fino a febbraio anche marzo io ho la mia dispensa che quando mi serve lo vado lì e lo vado a raccogliere capito in che, in che ottica lo vedo cioè individuare dove lo, lo possiamo raccogliere perché sennò poi se, se io no, non lo individuo adesso quando poi è dicembre o gennaio che non ho nient'altro da e, e cerco e vado a cercarlo non riesco a trovarlo invece in questo momento riesco a individuare dove lo posso trovare e dico, eh, lì c'è la mia scorta in caso di bisogno vado a scavare raccolgo quelli che mi servono mangio se dopo tre giorni devo, ho bisogno ancora di mangiare perché non ho trovato altro vado lì, raccolgo ancora nella mia dispensa So se ti è chiara la cosa. Eh, sì, sì, ok. Grazie mille. Comunque poi dopo ne parliamo alla fine di, di, di come vedo tutta questa storia de, delle raccolte spontanee che per me è, impor, è molto importante anche la storia delle, delle raccolte spontanee. sull'orto vi è tutto chiaro no? eh, quali erano le altre piante eventuali da trapiantare tra, tra, tra cavolfiore cavolo, cavolo Pare... nero, verde aglio, broccoli diciamo fondamentalmente quelle lì quelle che si adattano meglio al periodo poi magari uno va per dire Eh, te vai trovi anche le piantine di bietole da trapiantare in sto momento trovi i radichi che li puoi trapiantare ma eh, si può fare tutto il contrario di tutto dipende sempre dove uno abita se uno comincia a dire io abito a 800 metri allora magari gli conviene prendere non so delle piantine di bietole piuttosto che di radicchi che così ha già guadagnato quei 15-20 giorni, insomma. Non, non potendo sapere ognuno di voi dove abita, devo per forza, come dire, generalizzare, no? Però tendenzialmente io tendo sempre a trapiantare le brassicacee, per cui cavolfiore, cavolo nero, broccoli, verze e poi dopo quando uno è lì magari trova anche delle altre brassicace, però fondamentalmente sono queste. Il cavolo cappuccio, per esempio, non, non è il momento, è già passato. Poi adesso, a, alla fine di ottobre, uno potrebbe anche seminare i piselli, io tendenzialmente tendo sempre a seminarli a, a gennaio febbraio i piselli perché se li semini un po' troppo presto questi crescono e poi con i freddi dell'inverno e che rischi che ti si rovinano le piante insomma per cui cercavo proprio su cose mirate per Non farvi sciupare le cose che andate a piantare, ecco. Maurizio, ascolta, si guarda anche la luna. Allora, Dimmi la, lu la luna, la luna, eh, me lo chiedono tutti se io guardo la luna, no? In questo momento ce ne frega poco di guardare la luna, ce ne frega poco perché stiamo andando verso l'inverno, per cui. E prima riusciamo a fare queste operazioni qua meglio è lasciamo perdere la luna e la guarderemo in primavera per determinate cose è interessante guardare la luna perché se no ci va a seme ma adesso su queste cose qua è praticamente impossibile che, che vada a seme allora e poi eh, magari mh... se si può fare a parte per chi ha una veranda, per chi ha, che abita in appartamento, una terrazza, una veranda. Sì, allora si può… Però penso sia un altro discorso, non so se interessa più di una persona. Vabbè, ma siamo qua, ne possiamo parlare, non è che… Cioè, se uno non ha, non ha il pezzettino di terra, non ha il giardino, può utilizzare dei vasi e sì. chiaramente eh, ci sono delle cose che magari sono più consigliabili da mettere, non so, tipo i cavoli neri e le verze, piuttosto che eh, perché quelli comunque sei sicuro che eh, La terrazza diciamo, ha più difficoltà a meno che non sia riparata rispetto a un orto, no? perché il clima che c'è su un terrazzo, a meno che uno non ha una veranda, che allora lì il discorso diventa diverso ancora, eh, però fondamentalmente su, su una veranda, su un terrazzo potremmo paradossalmente eh, seminare o trapiantare tutte le cose che vi ho detto io onestamente se devo dire eh, su una terrazza, sulla veranda per esempio più che seminare le vietole trapianterei proprio le piantine nei vasi considera okay. che hai bisogno comunque di vasi di una certa capacità per riuscire ad avere, a ottenere delle piante di una certa dimensione Mm -hmm. Il problema della terrazza diventa che comunque quando ci metti tanti vasi, i vasi pesano, dobbiamo anche considerare la portata insomma, perché non ci vada giù il terrazzo o via discorrendo. insomma Però mm -hmm. si può benissimo fare, eh, si può coltivare non solo sul... Eh, sul suolo di una terrazza ma si può fare anche in verticale nel senso che ci sono dei vasi che si possono appendere nella parete e per cui lì puoi andare a coltivare per esempio sulla parete gli spinaci, la lattuga, la rucola, i ravanelli le bietole insomma senza problemi. Sì infatti avevo già fatto con, una sca con uno scaffale una prova mm. come continuo. come irrigazione come acqua cioè eh, lo vuole bagnare come come in estate quello no Perché come acqua stiamo... allora come acqua diciamo che eh, uno una volta che ha uh, che ha seminato trapiantato bagna una volta E poi andremo a bagnare quando vediamo che effettivamente il terreno comincia ad asciugare perché di questi tempi non siamo in estate che bisogna essere sempre lì in affiare no, infatti, perché infatti. il terreno si aprono le crepe e le piante appassiscono. Le piante durante l'inverno appassiscono perché prendono praticamente le brinate per cui muoiono per il freddo. ma è difficile che eh, cioè adesso noi una volta che abbiamo seminato e abbiamo bagnato una volta o abbiamo trapiantato e abbiamo bagnato una volta stiamo andando nella stagione che è piovosa per cui sì, se vediamo che inizia a, a non piovere per tanto, il terreno si asciuga le piante cominciano a soffrire allora andiamo a bagnare ma non, non c'è eh, non abbiamo i problemi di fine primavera ed, est ed estate e dell'estate con le siccità in sto periodo eh Perfetto. poi oh, è chiaro che se per dire se mi fa tre giorni come sta facendo oggi qua da me che sta tirando un vento della malora probabilmente fra tre giorni ho bisogno di innaffiare perché le piante saranno tutte appassite. Non si può comunque neanche generalizzare, l'orto va fatto e comunque poi va tenuto d'occhio. In questo momento se voi avete le limacce bisogna in qualche modo intervenire perché sennò nel momento che vi nascono i vostri radicchi piuttosto che i spinaci se li mangiano tutti le limace per cui in qualche modo uno deve intervenire, Ma io ci, di solito ci sbatto la lumachina boh. Eh, sì, però la lumachina cioè, sarebbe sempre meglio poterla mettere nella zona esterna al al. Sì, sì io lo faccio, al lo perimetro della violetta. Ecco, no, e non uh, e non. Beh, non e' della Iola, no. insomma, poi Io sì, è sì. chiaro che eh, se uno vede che c'è l'infestazione grossa, allora la butta anche nella iola. Io sono un po', come dire, restio all'uso della lumachina, ma in, in questo momento che dobbiamo fare, pronti, partenza via, a volte bisogna utilizzare anche dei sistemi un po'. poco ortodossi insomma, e comunque considerate sempre che mangiate delle cose che sono sempre migliori di quelle che acquistate, perché non potete neanche immaginare eh, le cose che andate ad acquistare come sono eh, state cresciute, cioè se voi pensate l'insalata le buste di insalata che acquistate, quelle già pronte, il terreno non l'hanno manco visto, il suolo, la terra non sa manco cosa cos'è, perché vengono coltivate fuori suolo. Scusa Maurizio, una domanda, eh, parlavi prima del dare acqua se serve, eh, mi è venuto in mente, ha senso, secondo te una volta che nasce la pianta? Quindi magari a una certa altezza, magari andare a fare pacciamatura cioè a mettere, eh, tipo uno strato che va a coprire, in questo eh... momento lascia perdere, ok. In questo momento la... allora della pacciam... la pacciamatura il discorso della pacciamatura è interessante, ma lo... Cioè, io Siccome erbe, vi rimanderei non a tutte, queste cose, rimanderei okay, a tutte okay. queste cose in primavera. Vi rimanderei a tutte queste cose in primavera. Uno, perché cominci a mettere la pacciamatura, ci vanno le lumache, eh, le mandi a nozze. Eh, sì. Due, se eh, la pacciamatura la metti soprattutto per tenere il terreno umido, e cazzo, adesso di sti tempi se comincia sempre a piovere, è meglio averci il terreno nella partenza così, non, non, non è che sia così fondamentale, anzi. E te, preferisco innaffiare una volta o due volte durante l'autunno piuttosto che avere un terreno che mi rimane troppo umido che poi dopo specie se è magari troppo argilloso okay, che diventa un po' asfittico per le radici non che non sia interessante questa cosa perché è interessante però eh, Cioè, è come dire: comincia a far freddo, no? Ho bisogno di vestirmi, e, e, e allora cosa faccio? Ma comincio a vedere che vorrei il vestitino di moda fatto in un certo modo. Allora vado dal sarto. No, cazzo, ti prendi la prima cosa che c'è, se c'è freddo, cerchi di coprirti. Non è che vai a vedere se sei alla moda, se c'hai la righina eh, o, o, o, o, o l'impuntura fatta in un certo modo. Io cerco di andare al lato pratico in questo momento, che secondo me è la cosa fondamentale, poi tutto il resto abbiamo tutto il prossimo anno per studiare e capire come è più facile sopravvivere in primavera andando verso l'estate che non adesso dell'autunno andando verso l'inverno, non so se, se mi sono spiegato. Poi, se non avete altre domande sull'orto, farei due parole brevi sul, sul discorso delle sementi, di cui abbiamo già un po' accennato. Sì. Sì, cosa? Cioè, vado sì. avanti? Sì, sì. Scusa, sì. Maurizio. Volevo chiederti, per quanto riguarda l'orto, non so se ne avete già parlato, per una famiglia di quattro persone quanto dovrebbe essere grande? Guarda, eh, per una famiglia di quattro persone cioè, dipende poi se mangi solo verdura, se pensi di approvvigionarti solo all'interno di... del tuo orto o acquisire anche altre cose, però fa conto un orto di quattro persone quando c'hai 300 metri quadri, 400 metri quadri, tiri fuori un casino di roba tutto l'anno, che fai fatica anche a mangiarla se è fatto per bene. Ok, ma questo sarebbe solo l'orto, quindi se uno vuole mettere anche de diciamo degli alberi da frutta ci vuole altro terreno? Beh, alberi da frutto ti ci vuole dell'altro terreno, per forza. Ah, ho capito, ho capito. Ah. No, perché adesso anch'io sono nella situazione forse di quella signora di prima che abbia, uh, abbiamo solo un terrazzo eh, che, vabbè, è sul, sul piano della strada quindi si può anche caricare nel senso non, non c'è peso, non, non va giù niente, ecco. Però in mm. prospettiva volevo capire appunto il terreno E, e poi anche il terreno diciamo come altezza eh, diciamo non sopra gli 800 metri ma no ma l'orto lo puoi fare anche a mille metri no? lo puoi fare anche a mille metri chiaramente mm. più andiamo in alto mm. più andiamo in alto più la stagione si accorcia mm. o o meglio si accorcia la stagione di determinate cose mm. e poi ci sono delle cose che sono più indicate Eh, o meglio delle varietà che sono più indicate per essere coltivate in montagna o dove ci sono comunque le estati brevi e ci sono delle varietà che sono più indicate per essere coltivate eh, che so al sud Italia o nelle isole per cui in zone dove fa molto caldo e dove piove poco insomma fondamentalmente tendenzialmente il pomodoro che piantiamo uh, in Sicilia non è lo stesso pomodoro che andiamo a piantare in Valtellina insomma ecco per capirci sì sicuro certo ma quindi se uno trova un terreno che a 800 900 metri comunque potrebbe mangiare considera che il, il, mio, il mio orto io abito mm. a Pontremoli che praticamente mm. sono 200 metri sul livello del mare in, alla fine di Da valle dove abito, però io mm. l'orto non ce l'ho qua, ce l'ho nella casa di Campagna che è a 10 chilometri e mm. si trova a esattamente a 800 metri il mio orto. Ah, ok, ok, ok, mm -hmm. lui Ma... no, ehm, con tutte le difficoltà, eh, del caso, della serie, Mm, non quest'inverno ma l'inverno prima è andato fino a meno 17 la temperatura quest'inverno mm. ci nell'orto ci avevo un 60-70 centimetri di neve per cui no... è chiaro che poi eh, anche lì ci sono una serie di escamotage che può essere che puoi utilizzare una serra Mm. La serra ti aiuta molto. Uh, puoi utilizzare seminare determinate verdure rispetto ad altre. Insomma, cioè certo, devi, sì. devi, devi, devi giocare con, uh, con determinate cose, insomma, ecco, eh, determinate sì, verdure rispetto ad altre. Ho capito. Va bene, va bene. Ok, va bene, intanto ti ringrazio comunque oh, per poi <ride> per diciamo per... che diciamo mm. che l'ideale è poter sempre avere il terreno, insomma il terrazzo non, sì, riesce ad avere qualcosa però eh eh, sì, basta. Diventa, diventa complicato riuscire sì. a, a tirar fuori del cibo per tutta una famiglia di quattro persone da un terrazzo, uno perché devi fare un... Un numero spropositato di vasi, due perché comunque i vasi hanno bisogno di essere costantemente innaffiati, cioè insomma qualcosa. Sì, sì, è un ti terrazzo, terrasso, non è 300 metri, quindi anche lo spazio è relativo. Eh, sì, è, lì coltivi tutto praticamente nei vasi. Si può dire sì, che sì, possono essere più o meno grandi. Ma non riesci a tirar fuori cibo sufficiente per sfamare una famiglia, insomma, ecco questo intendo dire. Sì, sì, sì, va bene, va bene, grazie. Per cui adesso volevo parlare un attimo del discorso delle sementi così capiamo esattamente già un po' abbiamo accennato al discorso prima delle Cos'è una semente normale e cos'è un, un F1? Per cui noi quando piantiamo o seminiamo un F1 da lì non andiamo mai a raccogliere le sementi, le raccogliamo dalle mh, sementi tradizionali, perché la semente tradizionale se io metto giù, che so, un, un radicchio tradizionale, Che non è un F1, una volta che lui andrà a semenza, la semenza che io vado a fare e che utilizzerò per, eh, per la semina, se ho seminato un radicchio rosso a palla di Verona, andrò eh, e non è un F1 ma è una, una semente tradizionale, dalla mia semente che ho raccolto avrò ancora il radicchio rosso a palla di Verona. Eh, questo si intende. Il discorso del, del, delle sementi è un, un discorso abbastanza complesso. Non è ci sarebbe da parlare per delle serate a parlare di sementi, ma cerchiamo di, di sintetizzarlo suo discorso. Quando per farvi un esempio, quando parliamo di pomodori, i pomodori Tutti voi conoscete sicuramente il cuore di bue, il canestrino, eh? però io so che nel mondo esistono qualcosa, non le F1, ma le varietà normali ne esistono circa 50.000, capite che sono un numero veramente spropositato. Questo nel caso dei eh, pomodori, perché sono quelli che, che, che tratto di più e che conosco di più. Ma anche melanzane, peperoni, peperoncini, ci sono numeri importanti. Eh, ma questo Allì, succede lì. perché si ibridano, si ibridano da soli con la natura e si creano no, delle eh. specie di non c'entrano niente, sono proprio 50.000 specie. No, ci sono 50.000 perché l'uomo le ha selezionate, le ha incrociate. Quindi eh, e dire... si è stato fatto comunque meccanicamente prima? Insomma, in qualche modo... Meccanicamente oppure anche no, non è detto che, che, che sia sempre stato fatto me meccanicamente perché soprattutto... Una parte delle vecchie varietà di sementi sono frutto delle selezioni fatte dai nostri eh, nonni e eh. dai nostri bisnonni che davano la precedenza a soprattutto al gusto, soprattutto al gusto, e poi alla forma e al colore, mentre adesso le selezioni che vengono fatte dalle aziende sementiere. sono fatte eh, guardando i bisogni della grande industria, che la grande industria per esempio nel pomodoro ha bisogno di piante di pomodoro che maturino tutte insieme improvvisamente, che diventino rosse, che non si ammacchino, che non marciscano, ma tutte queste selezioni moderne che sono state fatte, sono state fatte tutte senza guardare il gusto del pomodoro. Difatti i pomodori che si acquistano fondamentalmente, al di là della stagione che li andate ad acquistare, non sanno di niente, mentre i vecchi pomodori hanno dei gusti che sono eccezionali. Per cui il frutto di tutte queste varietà qua è dovuto all'opera dell'uomo. ma come nelle patate, anche le patate ce ne sono tantissime, ma non voglio addentrarmi nel discorso delle patate, perché è un discorso veramente de, de, della, di una portata più o meno come quella dei pomodori, insomma, per cui mi sono perso adesso. Dunque, stavamo parlando delle, sì, eh, che esistono tutte queste varietà, Che sono state selezionate praticamente dall'uomo. Ma eh, la selezione ha fatto sì che non è che, son, che erano che abitavano tutti eh, a Venezia quelli che ha fatto la selezione. Quelli che ha fatto le selezioni le hanno fatte in giro per l'Europa e in giro per l'America, per cui ci ritroviamo con delle varietà che possono essere. più o meno precoci. Se noi prendiamo per esempio il pomodoro, no? giusto per rimanere in tema, così utilizziamo una, una verdura specifica. Abbiamo dei pomodori che maturano dopo 50 giorni, anche 45 giorni e ce ne sono quelli che arrivano a 90 giorni anche a 120 giorni per portare a maturazione il frutto, che non dipende da quanto grosso è il frutto. Ma dipende proprio dalla varietà della selezione che è stata fatta. Per cui se noi dobbiamo fare un orto a 800-900 metri, soprattutto in montagna, cercheremo de cosa? Cercheremo delle varietà di pomodoro che sono precoci, per cui che riescono in 50-60, massimo 70 giorni. andare eh, a portare i frutti a maturazione. Se noi a, a, a viceversa abitassimo a Ischia lì piove veramente poco oppure abitassimo nel Salento andremo a coltivare soprattutto delle varietà da serbo. Le varietà da serbo cosa sono? Sono delle varietà che hanno praticamente bisogno Di un apporto praticamente quasi nullo d'acqua. Cosa avviene, per esempio, se coltiviamo i pomodori da serbo in un posto dove piove? Che maturano lo stesso, però il pomodoro da serbo viene raccolto o... che non è ancora perfettamente maturo, lo raccogli, per esempio, adesso a ottobre. e lo metti appeso e a giugno c'hai ancora i pomodori che sono in ottimo stato che li puoi consumare non chiaramente da, da, da mangiare in insalata ma li usi per fare eh, il sugo queste cose qua se però li coltiviamo in una zona dove piove Li raccogli dopo una settimana, dieci giorni che li hai raccolti, questi pomodori sono marciti. Sono marciti perché eh, la polpa al suo interno si è gonfiata d'acqua, le cellule si sono spaccate, il pomodoro marcisce. Per cui dobbiamo trovare in base a dove noi abitiamo, o meglio, dove abbiamo il nostro orto, in base alle condizioni mh, climatiche. e di tutto quanto quel che ci gira intorno altitudine e quant'altro il nostro orto dobbiamo piantare le, le varietà adatte Maurizio tu ci stai dicendo che qualsiasi posto noi sì. eh, si trovi la terra o qualsiasi altitudine, ci sono piante commestibili per tutte le occasioni Certo. Quindi anche se in un futuro si prevede una certa siccità, si riuscirà ugualmente a fare un raccolto. Allora, io ti faccio questo esempio. Ti, sì. ti faccio questo esempio per capire, no? Eh, parlo sempre del pomodoro, così no, no, non ci scostiamo da. Io in questo momento ho una collezione che non vuol dire che pianto tutti gli anni le, le varietà che ho, ogni anno ne pianto un tot, però ho una collezione con 2500 varietà, escluse le selvatiche. Quando io a gennaio decido cosa voglio andare a, a, a piantare, Con che criterio? Al di là che io ho tutte vecchie varietà, non ho cose moderne per cui sono tutte cose che hanno gusto sapore, cosa faccio? Eh, faccio una scelta di sto tipo qua, al di là dei, di, dei pomodori che mi piacciono, non so, mi piacciono per esempio gli arancioni per cui metto giù degli arancioni, poi metto giù dei pomodori bistecca. faccio una prima cernita di cose che mi piacciono, poi faccio una, una seconda cernita in cui vado a, metta, vado a scegliere all'interno di tutte queste varietà che ho, metto dei pomodori per le stagioni fredde, dei pomodori per, per le stagioni aride, cioè metto praticamente giù tutta una serie di tipologie, In cui vado a coprire tutti gli eventi climatici che mi possono succedere. E quando ho fatto questa st cosa qua, le semino. I primi anni, chi faceva l'orto vicino a me mi domandava sempre: ma che senso ha che te vai a mettere tutte queste varietà? E il senso di mettere tutte quelle varietà era questo: perché qualsiasi clima. Eh, ehm, fosse successo sul mio orto, fosse stata una stagione piovosa piuttosto che siccitosa, io arrivavo quando era il momento e avrei mangiato sempre e comunque i pomodori, perché c'erano pomodori per qualsiasi tipo di clima e di stagione avessi incontrato, mentre quel, il mio vicino che metteva una o due varietà che erano sempre quelle, se la stagione non era favorevole a quelle due varietà che lui metteva e andava incontro a, a delle difficoltà, per cui è importante poter mettere giù eh, delle varietà che vanno incontro a climi diversi, perché l'abbiamo abbiamo visto in questi ultimi anni, ci ritroviamo con dei climi che non riusciamo più a governare, cioè non è che non riusciamo più a governare, non riusciamo più a interpretare, per cui rischi di mettere giù una varietà che ha bisogno di molto caldo e ti fa un'estate fredda e, e, e, e lì non ti, i, non ti maturano i frutti. Non so se, se ti ho dato una, una risposta che è esauriente. Ma hai detto una strategia che è eccezionale. I miei genitori Meglio... questo non l'avevano mai fatta. Considera che la lattuga, no, la lattuga è una, um, una cosa che uno semina in primavera. Sono riuscito ho pochissimi semi per cui non ho semi da dare a nessuno in sto caso qua perché non, cioè non è che riesco a fare montagne di semi di tutto, però ho trovato una lattuga che c'è lì in Veneto, che va seminata intorno al 20 di ottobre e che questa qua la lascio fuori, ci va sopra la neve, la lattuga sapete che è delicatissima, questa qua ci va a finire sotto la neve e quando è poi febbraio riesco a mangiare i cespi di lattuga che la e questa qua è La lattuga delle Dolomiti, per cui bisogna riuscire a trovare le varietà che, che si sono adattate, che hanno tutta una serie di caratteristiche per contrastare i cambiamenti che ci sono. Questo dipende solo da noi, riuscire a individuare e trovare i semi adatti da, da piantare e per avere poi dei risultati. Poi è chiaro, quest'anno, per esempio, ha avuto. un inconveniente che non, non mi era mai successo l'attacco dovuto agli uccelli che si sono mangiati il 75% dei miei pomodori che all'inizio non riuscivo a capire cos'erano si sono mangiati peperoncini, peperoni e melanzane e lì non ho potuto farci niente perché non ero attrezzato per coprire eh, in maniera sistematica l'orto Purtroppo questa cosa si è verificata perché perlomeno qui da me c'è stata una gelata tardiva che ha portato via tutti quanti i frutti e tutto quanto, e poi abbiamo avuto una siccità di quattro mesi. Per cui, noi in questo momento, se andiamo in giro per i boschi, è che non riusciamo a trovare frutti di nessun tipo. Per cui, gli uccelli, che comunque si nutrono dei frutti, sono andati dove sono andati, negli orti a mangiare. Perché anche loro devono sopravvivere. Tu come riesci um, a dirigare il tuo orto? Hai un pozzo? Io Pensi un pozzo. che sia indispensabile? Ah. Io c'ho un pozzo, ma è indispensabile, è indispensabile, sì, no? L'acqua comunque è indispensabile, per forza dobbiamo avere dell'acqua. però possiamo avere bisogno di poca acqua se utilizziamo la pacciamatura con la pacciamatura eh, riusciamo a irrigare pochissimo possiamo irrigare pochissimo per esempio sempre parlando per per far sempre il solito esempio sulla sta benedetta pianta di pomodori io un <coughs> um, Pomodoro che è un mezzo selvatico che praticamente ho piantato le piante qualche anno fa nel mio giardino. Io ho un giardino che praticamente curo pochissimo perché c'ha c'aveva due due cedro del Libano e un pino. Il pino l'ho tagliato tre anni fa perché eh, c'aveva il tronco ammalato. Adesso dovrò tagliare anche il cedro. Eh, è, un, è un giardino di 100 metri quadri per cui potete immaginare una cosa piccolissima c'aveva due piante gigantesche per cui queste piante assorbono tutta l'acqua che c'è quest'estate che ha piovuto appena un po' all'inizio della primavera poi abbiamo passato 4 mesi senza vedere un goccio d'acqua queste piante di pomodoro sono nate da sole io non le ho seminate erano nate da dei semi che erano caduti l'anno scorso dalle piante sono nate e hanno fruttificato e hanno fatto un casino di frutti chiaramente sono dei frutti piccolini più piccoli dei ciliegini però eh, sono cresciuti senza nessuna difficoltà cioè ma quante volte se, se, non so se vi è mai capitato che siete andati sui greti di qualche... canale, torrente o anche di qualche fiume e avete visto in estate delle piante di pomodoro che crescono in mezzo ai sassi, mica le ha seminate nessuno e nessuno gli è andato a dare delle concime e neanche innaffiare, per cui è importante, eh, come dire, usare delle strategie che può essere quello della pacciamatura, poi uno cosa può fare? può prendere Ci sono quelle cisterne bianche che tengono un bel po' d'acqua, ci fa eh, confluire dentro l'acqua delle grondaie e sfrutta quelle eh, due o tre cisterne e, e con quelle cerca di, eh, farsene, di farsi bastare l'acqua. E poi utilizziamo piante che magari hanno bisogno di minori quantità d'acqua. È bellissima questa cosa che dici: che le piante comunque possono eh, anche fruttificare con poca acqua, ma tu le metti nel tuo orto tutte insieme o le recinti. per ehm, e le dividi per categoria? No, io non guarda non, non divido proprio niente per categoria. Anzi cerco di mescolare il più possibile, di piantare eh, il mio non è un orto classico dove c'è la iola con i cavoli, la iola con le verze, la iola con la bietola, la iola con i pomodori. Io faccio delle per dire faccio una fila tutta diritta di eh, pomodori, poi in mezzo ai pomodori ci trovi il tagete, ci trovi, ci trovi un po' di tutto, perché per esempio il tagete, che che no, cosa lo metti a fare il tagete? Al di là che il tagete si può anche mangiare, no ma mh, i fiori del tagete... Ma il taggete eh, aiuta a tenere lontano determinati insetti, cioè più riusciamo a mescolare, le, a vari, eh, mescolare fra di loro le piante e meno problemi abbiamo. Perché eh, su una come fosse una monocultura arriva lì un parassita, trova un terreno ideale e ti distrugge tutta la iola. Se invece e le piante sono tutte intervallate eh, con, con altre magari ti attacca una pianta ma le altre te le... si salvano insomma. cioè noi dobbiamo attuare tutta una serie di strategie per riuscire a, a contrastare la siccità che avanza piuttosto che le grandi piogge che vengono piuttosto che gli insetti che e attaccano le nostre culture, insomma. Come ti dicevo tutte queste cose ci racconti eh, sono estremamente interessanti, anche considerando che ora eh, forse gli alimenti che si comprano al supermercato sono addizionati di sostanze poco salutari, per cui è e meglio non fidarsi e mangiare quello che si riesce a produrre più possibile insomma anche in mancanza di una crisi alimentare ah sì sicuramente sicuramente e, al di là che penso che la crisi alimentare arriverà perché i segnali sono questi però um, diciamo che quello che te acquisti al supermercato rispetto a una cosa che tu puoi produrti la cosa che, che tu vai a produrre sicuramente avrà meno fitofarmaci e meno tante altre porcherie con cimi e via discorrendo che sicuramente te non hai utilizzato poi hai anche un altro vantaggio che puoi mettere giù anche tante verdure che sono ai più sconosciuti, eh, cioè perché non le trovi al supermercato, che però sono altrettanto buoni e sempre nel discorso di variare. insomma. Questo riguarda se... la quantità, come, come ci si regola? <coughs> cioè la quantità... Io... Di piante da, da, da mettere, non so. Eh, la, la quantità dipende sempre, se noi, se noi consideriamo eh, sempre la famiglia di quattro persone, io calcolo quando te hai messo. Quattro, cioè, per esempio se noi andiamo a mettere giù che so il cavolo nero quando te hai messo giù per quattro persone 12 piante ne hai messo giù più che a sufficienza perché il cavolo nero eh, fa delle foglie molto grandi e non è che vai lì, tagli la pianta e ti porti via la pianta te vai lì, togli le foglie basali e ci mangi per un bel po' hai capito? Cioè, per dire la rucola quando te hai la rucola per esempio uno fa un'aiola e la semina invece di seminare tutta una busta ne semini mezza e poi semini quell'altra la semini dopo 15 giorni E a meno che uno non consumi rucola pura insomma ti basta per una, per una famiglia di quattro persone anche perché poi nell'orto io presuppongo di mettere giù tante, tanti tipi di verdure diverse e in questo momento purtroppo ne mettiamo giù come dire eh, abbiamo delle varietà che sono abbastanza limitate però poi nel momento che te parti con la primavera puoi mettere giù una marea di cose che alla fine fai anche fatica a consumare tutto sul discorso delle sementi Lo prenderei in considerazione magari più in là che potremo fare una serata più avanti, sempre se Leon ci dà la disponibilità e se ce ne avete voglia di sentire, in cui eh, magari cerchiamo di approfondire il discorso delle sementi nell'ottica di poter renderci eh, autonomi. Per se volete farvi un'idea, farvi un'idea eh, di cosa vuol dire la biodiversità all'interno, non so, delle melanzane piuttosto che dei peperoni, piuttosto che dei pomodori, ma solo farvi un'idea così senza eh, pensare che quello che vi va, che dove vi mando a vedere sia eh, tutto il mondo sia lì, no, quello che vi mando a vedere è solo una piccola fetta di un mondo molto più vasto, io vi, vi posso consigliare di andare a vedere un sito che è un sito tedesco ma eh, eh, come tutti i siti che sono scritti in straniero Eh, c'è il traduttore e si riesce a ehm, col traduttore a leggere praticamente come fosse in italiano vi posso consigliare di andare a guardare non per acquistare perché adesso vi sconsiglio di al di là de, delle buste della seminate quelle però per farvi un'idea e poi magari più avanti quando ne riparliamo, vi siete già visti sto sito e, e si può capire anche cosa andare ad acquistare per diventare autonomi e riuscire a riprodursi i semi, vi posso consigliare di andare a vedere questo sito che è un sito tedesco dove io acquisto abitualmente non è che acquisto tutto tutti gli anni acquisto delle cose perché poi io una volta che ho acquistato una cosa solitamente tendo a farmi le sementi eh, non è che tutti gli anni ricompero la bustina una volta che l'ho comprata una volta a meno che non ho avuto delle disgrazie per cui mi tocca ricomprarla io solitamente mi produco i semi li vado ad acquistare poi cose nuove. Questo sito si chiama Deaflora, tutto attaccato punto deaflora.de. Se voi scrivete Deaflora.de, è fondamentale mettere punto di perché sennò escono altri siti. Finite in questo sito tedesco e dove veramente eh, eh, trovate un'infinità di cose, Ci avevo già mandato, non mi ricordo come si chiama chi di voi avevo mandato, boh, non so se era Stefano o chi avevo mandato a darci un'occhiata, che aveva visto le fragole e al di là che non c'erano le... Mh, Al momento le fragole disponibili, le piantine di fragole disponibili da essere spedite subito. Sì, si però confermo, sono io, sono io. E... È un sito bellissimo, tra l'altro. Ecco, che però Con in questo momento vi sconsiglio, vi sconsiglio di comprare perché eh, rischiate di comprare veramente un casino di cose e invece per comprare le cose bisogna fare le, eh, come dire, le cose un po' ponderate perché. Al di là che le sementi lì sono un po' costose, però sono trovate cose che gli altri non hanno, ma soprattutto cose rustiche. e Vi manderei solo lì a vedere, solo per capire cosa vuol dire biodiversità. Poi magari se facciamo un'altra serata in cui parliamo... Di come cominciare a progettare un orto primaverile e, e, e capire come diventare autonomi: cioè, diventare autonomi per me vuol dire essere in grado di riprodursi la semente per l'anno successivo in maniera tale che, una volta che uno l'ha acquistata, non ha più bisogno di continuare a. ad acquistarlo per cui Dea Flora.de con questo concluderei se non avete delle domande il discorso delle sementi su cui poi magari ci ritorniamo un'altra volta più avanti. Vi siete addormentati tutti o e non ci avete domande? Non so perché non vedendovi. No, no, io ti ho ascoltato benissimo che. Perché... è bello sentirti parlare perché si stanno imparando un sacco di cose almeno per me e volevo chiederti una cosa riguardo la vangatura se si dice vangatura insomma vangare è l'orto perché non hai parlato più di tanto è una cosa che si fa sovente o adesso io mi viene sempre in mente il discorso di cappello che alla fine lasciava il terreno così e fa la buca in questo momento in questo momento lascia perdere cappello sì eh, no vabbè faccio per dire no no nel senso che io cerco di portarvi a fare un orto che vi produca per l'inverno sì. del metodo cappello e di altri metodi che possono più o meno funzionare eh, dipende dalle zone che okay? ne parliamo più avanti in questo momento è inutile andare a cercare de e eh, eh, eh, eh, eh, come improvvisamente te sei in costume da bagno vengono tre gradi, hai bisogno di vestirti e cominciamo, giriamo le vetrine, guardiamo le vetrine no mamma andiamo a vederne un'altra vediamo se di là hanno il cappotto migliore. ma no andiamo dall'altra no, se, se te sei in costume da bagno e vengono tre gradi la prima cosa che trovi te la metti su perché sennò minimo che pigli una polmonite. allora in questo momento cerchiamo di avere un orto che produce poi de, di tutte queste tecniche che ci sono che io conosco molto bene so quali funzionano meglio quali funzionano un po' peggio ne parliamo più in là però adesso è inutile che ti metti a far cappello che poi dopo No, non no, riesce no, non era quello, non era quello il senso era, era riguardo il fatto di vangare cioè se siccome non è mai in questo momento va in questo momento in questo momento ti consiglio di vangare ah, in ecco questo vero, momento ti consiglio di vangare ti consiglio di vangare perché per far funzionare il metodo cappello devi fare tutta una serie di cose che non siamo in grado di fare in questo momento per cui okay. la cosa migliore in questo momento andando verso l'inverno è quella di vangare togliere le radici e seminare o trapiantare e concimare con dello stallatico maturo basta ok Tra altre okay. cose in questo momento non che non te le voglio fare però abbiamo bisogno di fare loro in questo momento di mangiare sì sì sì no chiaro chiaro Invece, se non avete altre domande, passerei al terzo argomento della serata, che era quello delle raccolte spontanee, che eh, reputo tanto importante, se non quasi di più, del nostro orto. Posso andare avanti? Non c'è nessuno che vuole sapere dell'altro, su quello che abbiamo detto? vada vada Allora perché reputo le raccolte spontanee importanti Le raccolte spontanee le reputo importanti perché non dobbiamo fare niente Non dobbiamo seminare, non dobbiamo innaffiare, non dobbiamo toglierci le erbacce, dobbiamo solo andare A raccogliere. E... Le raccolte spontanee si possono fare in città, in periferia, in campagna, si possono fare ovunque. Basta fondamentalmente fare due cose. Una, guardarsi intorno e vedere il paesaggio, cosa abbiamo intorno. Che è la cosa fondamentale. E due, conoscere le piante, conoscere le erbe e, e, e via discorrendo. Io vi ho messo eh, delle schede nei giorni scorsi: una era relativa al topinambur, poi avevo messo l'ortica. Però le cose che noi possiamo raccogliere in questo momento sono tantissime, sono veramente tante. Senza parlare di erbe, parliamo di frutta. Se noi guardiamo anche in città, nei parchi cittadini o nelle periferie o in campagna, Ci sono tantissime piante da frutto che sono abbandonate, che nessuno guarda, che nessuno raccoglie. Sembra quasi che siano disprezzate dalla gente. Invece basta solo raccogliere. Troviamo piante di pere in questo momento, che sono mature, che basta raccoglierle. Eh, lungo le, eh, i campi, Troviamo tante piante che sono abbandonate che i contadini manco raccolgono, per cui troviamo pere, cachi, uva ancora riusciamo a trovare, le ultime nocciole, le cotogne che possono essere mele o pere cotogne. Troviamo piante di mele mh, selvatiche e anche non che sono lì che devono solo essere raccolte. Troviamo castagne, troviamo piante di melograni che nessuno raccoglie, troviamo le noci, troviamo le more, le more eh, ci sono dappertutto perché ormai i rovi invadono dappertutto. Vi ho detto un sacco di frutta che basta camminare, camminare, andare in giro, guardare e uno raccoglie, perché ci, i posti abbandonati, case abbandonate, terreni abbandonati, è piena l'Italia. Solo che noi siamo abituati che pensiamo che le mele siano solo nei meleti della Val di Non, dove fanno 40 trattamenti a stagione per riuscire a portare le melinda in tavola. Invece le mele che troviamo, queste piante che sono abbandonate in giro, quelle lì uno va, le raccoglie, trattamenti non ne hanno avuti, Ah beh, ci avranno qua il, a volte il vermetto dentro ma uno lo toglie e poi con, con la frutta cosa puoi fare? Puoi fare la frutta secca, puoi fare le marmellate, la puoi consumare così, le puoi eh, conservare le mele, le pere se le tieni lì al fresco ti durano qualche mese e tutta sta frutta è lì a disposizione. Pensate alle castagne, le castagne, allora io vengo dal Veneto, il Veneto durante gli anni bui e difficili è campato mangiando la polenta, ma la polenta ha portato la pellagra, invece nella lunigiana dove abito adesso, non hanno mai avuto, pur essendo stati messi peggio dei Veneti, non hanno mai avuto il problema della pellagra, perché questi sono campati con le castagne e, e, e, e mangiavano le castagne lessate, arroste, ci facevano la farina di castagne, con la farina di castagne facevano dei piatti. Le castagne sono straordinarie per... Eh, eh, per il nostro organismo, per il nostro benessere, come le noci, insomma. Per cui prendete in considerazione di cominciare a guardarvi attorno. C'è stata una delle ser parecchie sere fa che ero collegato, non so con chi parlavo, con chi l'ho spiegato che io il mio il territorio dove abito, io lo conosco molto bene, so dove sono le sorgenti, so dove ci sono Uh, le piante di un tipo piuttosto che dell'altro, imparate a conoscere il territorio che vi sta attorno, chi abita in città cominci a girare per i parchi e guardare che piante ci sono nei parchi, do nelle zone abbandonate, guardate che piante ci sono. Fino all'altro giorno c'erano i fichi, adesso i fichi ormai siamo a, agli sgoccioli perché ha piovuto e, e sono marciti però basta andarli a raccogliere queste cose e avete frutta veramente a costo zero e, no, e non è poca la frutta poi adesso ho cominciato a mettervi ho capito che va bene così le, le Le schede che, che vi ho postato, visto che nessuno ha trovato dei, come dire, nessuno ha fatto delle critiche, per cui continuerò a postarvi le cose. Eh, scusami Maurizio, ma dov'è che sono postate le schede? Io non le ho viste, dove le troviamo? C'è scritto hashtag Maurizio. se te scorri sul a fianco sul, sulla sinistra ci sono sì. praticamente ci sono quattro chiacchiere le info e tutte ste cose qua sì. e, e te trovi praticamente e, e, ah, ma sì, anche Maurizio sì sì sì Se vai a vedere, ci, ho, ah, ho postato okay. sta roba. Ah, bene, ben, grazie. Ok. Eh. Perfetto, va bene. Cioè, lì ho cercato di mettere... Cioè, intanto ho iniziato, poi volevo capire se andava bene o meno. Eh, cosa faccio? Cerco di descrivere una pianta... Eh, ho messo, c'è un tipo che conosco che descrive la pianta per cui la potete vedere eh, nel filmatino. Che, met, che mette sto qua che è su YouTube? Sono dei filmatini che durano un quarto d'ora più o meno, dove dice anche altre cose, però eh, eh, ci aiuta a riconoscimento. E poi anche lui ci, ci dice delle cose, delle curiosità. Vi metto eh, per alcune piante. delle delle ricette non, non delle ricette per mangiare, ma eh, da un, delle cose viste da un punto di vista eh, terapeutico, per cui le proprietà per fare infusi e queste cose qua spero possa andarvi bene così, insomma. Per cui cerco di eh, continuerò a postare questa cosa che trovo interessante. Per cui oltre a quelle che abbiamo messo, che abbiamo messo l'ortica, le... il tarassaco mi sembra di aver messo e il topinambur, ma le erbe che noi possiamo andare a raccogliere Il video ve l'ho messo anche fondamentalmente per riuscire a riconoscerle per bene, queste erbe, perché le erbe, soprattutto le erbe, c'è un piccolo problema. Che lo spiegavo all'inizio quando non c'era quasi nessuno collegato. In questo momento stanno fiorendo i crochi, quelli viola che si vedono a, a mezza montagna, vicino ai boschi. E' Zeppo in sto momento di sti fiori e tanti pensano che sia lo zafferano, ma se voi mandate a raccogliere quelle cose lì e vi fate un riso con quei pistilli lì, finite all'ospedale come tanti tutti gli anni, tutti gli anni c'è sempre qualcuno che finisce all'ospedale perché pensa che quello sia lo zafferano, quello è il croco che non c'entra niente con lo zafferano, se vi fate risotto finite all'ospedale. per cui è, è fondamentale, secondo me, anche il video che uno riconosce questa pianta, perché quando nel momento che la vai a mangiare eh, devi essere sicuro che non ti fa male. Poi, eh, perché le piante che si può veramente, le erbe che si possono mangiare sono tantissime, sono tantissime e Una cosa che vi posso dire sulle erbe quando le andate a consumare, cercate sempre di non consumarne grosse quantità, meglio, piccole quantità di erbe varie, perché se anche un'erba fosse eh, un po' tossica, un po' tossica che non vuol dire che, vi, per esempio, se io prendo la che magari adesso detta così, non non vi dice niente il nome, però sembra un, un trifoglio molto più grande, un po' diverso che fa dei fiori bianchi o rosa. E questo qua è ricco di acido ossalico, per cui lei è buona da mangiare, però è, è, è bene consumarne poca perché sennò l'acido ossalico tende a fermarsi e a piantarsi nei reni. E questa non è una cosa buona, però cioè, vi elenco qualche pianta giusto per capire. Oltre al, eh, all'acetosella, potete consumare l'aglio selvatico, che sicuramente l'avete tutti visto, però magari non lo conoscete. Gli asparagi selvatici, questi qua è già un po' più difficile conoscerli perché eh, non si trovano dappertutto. Poi, non so, vabbè, eh, la boragine. La voragine, anche questa, va bene consumare le, le foglie, quelle più tenere. Considerate che, per esempio, soprattutto in primavera, io adesso quando andrò a postare le prossime schede, cerco di postare schede Di piante che trovate adesso, però adesso faccio un, faccio un excursus così in generale. Quando voi fate le insalate, per esempio in primavera, ci potreste mettere dentro nelle insalate i fiori della Boraggine, il fiore della Margheritina, il fiore della Viola, sono tutti commestibili con il famoso piscialetto. dente di leone come lo chiamate insomma pisciacan non, non so perché ognuno poi gli dà un, eh, un nome diverso con i fiori che non si sono ancora aperti per cui quando sono ancora in bocciolo li potete raccogliere e trattare come i caperi per cui metterli sotto sale e poi sotto aceto e utilizzarli al posto dei capperi. Un'altra pianta che conoscete tutti è la carota selvatica. La carota selvatica c'è in tutti i campi dappertutto, solo che poi... La, eh, la confondete e pensate che sia cicuta invece non è la cicuta ma è la carota selvatica che fa quelle specie di ricotte quei fiori bianchi un po' alti che se li sfregate sanno un po' di, di carota tutti pensano che sia la cicuta e invece quella è la carota selvatica che è buona la radice che è buona la foglia Chiaramente le foglie, quelle più tenere. La cicuta è difficile, non è così comune, e fa dei fiori che sono enormi e ha un odore sgradevole. Poi erbe che troviamo così facilmente nei campi, c'è il centocchio o stellaria, Beh, veramente ce n'è poi ci, ci sono tutte quelle quelle specie di come le definiamo quei radicchi selvatici che ce n'è un'infinità che sono tutti i radicchi cicorie selvatiche ce n'è veramente di tanti tipi e sono tutte buone poi c'è il crescione che si trova nei, nei rigagnoli dove non c'è tanta acqua l'erba cipollina è facile anche quella trovarla così allo stato spontaneo il farinaccio, il farinaccio è un invadente de de degli orti per cui il più delle volte le erbe che noi andiamo a estirpare dall'orto sono buone da mangiare poi non so il finocchietto selvatico cioè veramente di erbe ce n'è Un'infinità. Poi pensate, non so, al luppolo, il luppolo in primavera chiamato anche bruscandoli, lì in Veneto, oh, si possono fare frittate, zuppe, e mangiarlo così com'è. il eh, Per esempio, prima vi parlavo. i fiori della margheritina, le margheritine quelle che troviamo che sono buone nelle insalate, ma la pianta della margheritina, proprio le foglie, sono buone da mangiare, si può mangiarla sia cruda che cotta. Non so quanti di voi sapevano che la margheritina si poteva mangiare sia il fiore che la pianta. io no per cui adesso sai qualcosa in più l'articolo anche... di... dimmi mi ci devo abituare però l'idea va bene no, allora, no, allora, allora il discorso io non so se c'eri prima quando facevo quel discorso lì che raccontavo all'inizio che eh, Raccontavo di un'erba che è invadente nei nostri nei nostri orti, che è la porcellana, chiamata anche portulaca, che però non è la portulaca, non sono i fiori che mettiamo giù, questa qua è quella che, che corre nei nostri orti e, e, e tutti la tirano via perché è invadente. Questa è buona da mangiare parlavo con una mia amica e ha detto «Eh, ma quella lì deve venire in carestia che muoio di fame perché l'ho assaggiata una volta e mi fa schifo». Allora, a volte le cose fanno schifo perché non le sappiamo cucinare, non le sappiamo oh, utilizzare come ingredienti. Cosa avviene? se noi prendiamo ho fatto un esempio prima banale e stupido se noi prendiamo delle costiole e delle salsicce e ci facciamo e le mettiamo a, a, sopra una griglia a cuocere sopra la brace sono buonissime non piacciono a uno che è vegetariano ma quelli che amano la carne le trovano buonissime se noi prendiamo ste bracciole e ste salsicce le buttiamo in acqua e le facciamo lessare sfido chiunque a mangiarle perché fanno vomitare fanno vomitare per cui è anche come le andiamo a consumare come le andiamo a cuocere l'ortica per esempio l'ortica è eccezionale per fare risotto per far cento ma si può mangiarla anche così e... la parietaria la parietaria è quell'erba che cresce lungo i muri Che c'ha quei fusti un po' aran... color a... baroncino arancione che viene utilizzata per pulire le bottiglie. Anche e questa qua è eccezionale per farla l'essata, per farla nelle minestre nei risotti. La piantagine, la piantagine, non so se sapete qual è, eh, fa delle rosette con che poi viene su una spiga lunga che può avere le foglie strette oppure un po' larghe la troviamo dappertutto io da piccolo con, sti, con le spighe che veniva c'era sto stelo con la spiga in cima e si facevano degli intrecci per fare dei braccialetti anche questa le foglie sono buone sia crude che lessate per fare nelle torte salate Eh, insomma le, le piante veramente che possiamo trovare poi c'è il porro selvatico che possiamo trovare il raperonzolo che si trova facilmente il romice che possiamo mangiare anche quello che è un infestante che bestiale anche quello quel, veramente lo, lo si trova in un sacco di posti oltretutto ce n'è di vari tipi di romice e sono tutti buoni la rucola selvatica che, non, che è diversa da quella che coltiviamo la silene eh, anche quella che sono chiam eh, son chiamati schioppettini è eccezionale per fare le minestre nei minestroni, nelle torte è, è un'erba eccezionale la silene ce n'è più di un tipo e poi la vitalba la vitalba Io mi ricordo da piccolo, quando ero ragazzetto che avevo dieci anni, la Vitalba non so altro che, che d'inverno, vedi quelle liane che vanno su sulle piante. E mi ricordo che quando ci avevo dieci anni, le andavo lì, le tagliavo con la forbice e me le fumavo. Quelle, le foglie di sta pianta qua, fino che sono, finché i getti sono giovani, sono eccezionali per metterli nelle frittate o nelle torte salate. vanno leggermente sbollentate invece quando poi i getti cominciano a diventare grandi non vanno consumati perché sono eh, un po' tossici però finché sono giovani si possono mangiare un'altra un un pianta che consumo abitualmente quando siamo in primavera i rovi che adesso ci danno le more, in primavera vado a raccogliere i getti teneri e li utilizzo o lessati o per far frittate. Per cui capite che le erbe che noi possiamo andare a raccogliere per integrare la nostra eh, dieta sono veramente tante, tantissime. E poi no, una cosa... che non dobbiamo sottovalutare è quel discorso che vi sto mettendo uh, chiaramente ve lo metto sulle, solo sulle piante indicate che l'uso che possiamo fare curativo perché le piante che, che possiamo andare a utilizzare come curative sono veramente tante e non è che per, for per forza di cose se ci ammaliamo di cose banali dobbiamo per forza andare in farmacia a comprare le medicine una volta c'era tutta sta medicina popolare che funzionava una volta e funziona anche adesso per cui a mano a mano che vi posterò le piante vi posterò anche delle ricette che eh, sono alla portata di tutti insomma e ve le potete fare facilmente Non dovete so eh, sottovalutare l'importanza delle delle piante spontanee eh, sia a uso terapeutico che come uso alimentare, insomma. Con, con le piante possiamo considerate co con le piante che possiamo raccogliere in maniera spontanea possiamo farci degli infusi, dei tè, dei decotti, possiamo utilizzare per fare dei cataplasmi, dei, dei macerati, eh, delle tinture, fare degli estratti, possiamo eh, cosa fare dei vini medicinali, delle tisane, degli sciroppi, insomma dipende sempre dalla pianta che ci troviamo davanti e il sintomo che abbiamo insomma. Per cui le raccolte è, è fondamentale conoscere il territorio che abbiamo intorno, che non vuol dire quei 100 metri attorno a casa. Camminate, fate un chilometro, due, tre, andate per i boschi, per gli incolti, guardate cosa c'è. E, ecco una, Consideriamo anche un'altra cosa, perché eh, per esempio io sono uno che raccoglie di tutto Il, il pungitopo mi piace da matti andare a raccogliere i getti teneri che sono amari e sono molto depurativi, però, per esempio, in tantissime parti d'Italia è vietata la raccolta. Per cui, anche quando andate a raccogliere queste cose dovreste sempre anche conoscere un po' i regolamenti. Poi, se siete come me che Se ne frega, perché fondamentalmente di, sono di indole anarchica e, so, e mai sopporto i regolamenti e raccolgo tutto. Chiaramente in maniera eh, non scriteriata, nel senso che se ci sono 10 piante, distruggo le 10 piante. Io raccolgo quel poco che mi serve e poi lascio lì per poter... raccogliere anche l'anno successivo, in questo momento per esempio potete uh, raccogliere i funghi, potete farli seccare, cioè, le cose veramente ce n'è veramente un'infinità, chi abita in zone vicino ai laghi o vicino al mare può trovare tante piante di limoni e, che, e i limoni sono lì e non li raccoglie nessuno a volte. Qui i limoni ci si può fare tante cose, insomma, consideriamo che, per esempio, il limone è ricco di vitamina C, ma com come le mele e come tante altre cose, insomma. Non so se vi ho annoiato questi discorsi, assolutamente no. Io, comunque, ho provato di fare un po' un giro eh, con, eh, con delle signore più anziane di me. al massimo tu hai mh, detto 7-8 piante, eh, queste signore ne conoscevano due, io ne conosco una, le altre eh, evito di raccogliere perché non so cosa raccolgo, ora eh, ho guardando, dimmi. No, considera che per esempio io qua, vabbè adesso ultimamente non l'ho più fatto, però anni fa organizzavo sempre dei, in primavera soprattutto in primavera eh, organizzavo dei gruppi partivo con i gruppi e andavo per, per i sentieri così a riconoscere le erbe eh, ad esempio l'equiseto la, la, l'equiseto ne esistono due tipi e va raccolto quando è ancora abbastanza giovane i fusti non cambiano colore va raccolto, va fatto seccare lo pesti è ricco di un sacco di minerali che soprattutto per le persone che cominciano ad avere una certa età come me insomma eh, diventa fondamentale cioè è inutile che io mi devo andare a prendere non so devo andare in farmacia e farmi dare le vitamine, i minerali e, e dammi le, le, le pastiglie qui, ma le troviamo attorno a casa hai capito? I, nelle erbe nei frutti che possiamo raccogliere troviamo vitamine sali minerali e, e tutto quanto un po' insomma allora Adesso non so se sia um, appropriato, um, ho trovato un'app che dovrebbe riconoscere le piante, non l'ho ancora provata, per cui non so, eh, le inquadri con il telefonino ti dice che pianta è e dovrebbe plant, funzionare. PlantNet, plant eh. ah, allora conosci, conosco tutto. Io. Si può, ci si può affidare. È, è quello più affidabile anche se ti devo dire che per riconoscere abbastanza bene devi fotografare frutto, foglie e fiore uh -huh. eh, per avere un buon riconoscimento. Non basta fotografare una foglia, eh. non basta fotografare un, un, un fiore per essere sicuri. però è, è abbastanza affidabile quella lì, eh. è quella che utilizzo io anche a volte per piante un po' difficili, insomma, che non sono quelle comuni che trovi nei prati. Ok, bene, bene. e Scusate, com'è che si chiama, perché io ne ho scaricata una che si chiama Flora Incognita, ma è un gran casino, non... Non riconosce. Plantnet, plant Plantnet. Plantnet, grazie. Io ho parlato tanto, se volete dire qualcosa, così mi riposo. <ride> io sono totalmente a digiuno dell'argomento quindi non posso proprio neanche dire una parola posso solo ascoltare ah, vabbè eh, c'è sempre una prima volta no? l'ideale per esempio per, per il... per le piante spontanee, per le erbe, se trovaste dove abitate qualcuno che fa un corso, cioè, o meglio, delle uscite dal vivo per poter conoscere, ci sono sempre delle associazioni che fanno dei delle uscite per il riconoscimento degli erbi questo qua vi potrebbe già essere d'aiuto però come funziona che uno il territorio che c'ha attorno lo dovrebbe frequentare ma non frequentare una volta vado a farmi un giro lo frequenta lungo le stagioni lungo le stagioni perché perché Come fai a scoprire dove ci sono le piante di mele abbandonate? Eh, le scopri praticamente eh, girando dalla fine di settembre fino a, alla fine di novembre. Come fai a scoprire dove ci sono le piante di pere abbandonate? Lo stesso identico discorso. Cioè uno deve girare, va e vede. Una volta che uno ha scoperto una pianta, segna lì c'è quella pianta, oppure scopre dove, dove cresce il luppolo piuttosto che un'altra pianta. Cioè uno deve girare e trovare poi i periodi giusti per fare le raccolte. Credetemi che le piante che si possono mangiare sono tantissime, il bambù, il bambù per esempio in primavera butta fuori i getti, si possono raccogliere i turrioni piccoli e, e, e si cuociono, li vendono al supermercato, cioè perché uno deve comprarseli al supermercato nei vasetti? Uno se se li va a raccogliere, il bambù lo vedete dappertutto, non è che è una pianta invasiva, ma dico il bambù perché potremmo dire qualsiasi altra pianta, perché poi uno non ci pensa, no? Non ci pensa. Infatti, e sembra una abbastanza una cosa abbastanza strana, eh, anche se comunque sono andata qualche volta a raccogliere delle piante, ci si è fatto... Eh, si è cucinato come si cucinano gli spinaci, però di, il pensiero di raccogliere bambù o di mangiare le margherite non, eh, non è così comune. E, no, però si farà comunque, sì, penso che mh, sapendolo si tenterà. Sai nulla se a Firenze c'è una di queste organizzazioni per le passeggiate in campagna? Eh, non lo so, cioè... Firenze c è, c è esempio, a Firenze c'è tanta gente, a Firenze c'è una delle mie associazioni dove sono associato che mm, no, lì hanno più che altro semi, dovrei guardarci dire la sincera verità se c'è qualcuno che fa che fa appunto passeggiate di questo tipo, potrei provare a chiamare giù a Firenze e vedere se c'è qualcuno. Di solito io vado a Mantignano e va passando dalla Greve oppure eh, dall'Arno, su, sugli sì. argini della Greve oppure sull'Arno, che è zona ah, abbastanza beh. ricca. Ma guarda che Firenze e tutti i dintorni sono zeppi pieni di piante, che solo il problema è solo che non le conosci, hai capito? Non le conosci e per cui uno non, non conoscendole non sa neanche che se si possono mangiare e raccogliere, è tutto lì il problema. Mm -hmm. E poi secondo me anche i germogli da fare in casa potrebbero essere una risorsa alimentare. sì, anche quelli sono una risorsa, eh, una risorsa al, al pari di dell'orto che facciamo solo che io batto molto al di là dell'orto, batto molto sulle cose spontanee, perché quelle eh, in un'ottica in un'ottica di, di situazioni difficili che potremmo affrontare in futuro Cioè magari non succede niente, no? rimane tutto uguale a quello che abbiamo vissuto finora. Però se dovessero esserci delle situazioni di difficoltà e conoscere queste cose qua ti aiuta molto, ti aiuta a sopravvivere. Ovviamente sì. Purtroppo Maurizio scusa una domanda. Eh, prima parlavi di bruscandoli, no? Come chiaramente cioè, eh, che si trova un po' ovunque. Io, il lupolo invevo... per quelli chi, per che non sono no. veneti eh. Infatti, io ho in mente, sempre un nome, probabilmente dialettale, che era il Carletto, i Carletti, che, era, che mi sembrava tipo un ciuffetto piccolo, sempre di erba verde che si coglieva a terra. e si utilizzava per fare tipo frittata o anche risotti. Che termine tecnico ha? Cioè il, il suo nome vero, se Ma ti chi, ricordi. Il ti carletto non mi, onestamente non mi ricordo cos'è. Ah, infatti perché sicuramente... Perché è un nome, è un nome che non, non, non mi risuona. Pisacani, io so, allora i pisacani, le rosole... qua, sì. le conosciamo. Le rosole, Almeno... le rosole sono è, è un'altra cosa, praticamente sono i papaveri, no? Esatto. Le, le, che sono i papaveri, quelli rossi, che in primavera, prima che all'inizio della primavera si raccolgono e sono buonissimi. Eh sì. sì, sì, ah, sì. Veramente cioè, sì, sì. Le, le cose che noi possiamo, quelli per esempio mi erano sfuggiti, non mi. Non, in questo momento non ci avevo neanche pensato di dirvelo, però veramente le piante, che, le erbe che possiamo raccogliere sono un'infinità, Sì, infatti ho e detto tantissimi tanti nomi che me li devo scrivere perché non riesco mica a riconoscerli, io, non so, magari metà delle piante sono veramente buone, anche quelle che hai in giardino, ma non sapendo cosa sono e come sono fatte, neanche stai lì a pensarci. Cioè, vi faccio, un, altro, vi faccio un esempio, no così lo faccio un po' per tutti. Io ho una rosa antica, che risale al 1800, di quelle profumate. Cosa ci faccio con questa rosa? Ci faccio rosoglio, ci faccio dei liquori, uso i petali a volte messi nell'insalata. E poi ci faccio il risotto con i cioè Per dire, voi l'avete mai fatto magari il risotto con i fiori delle rose, però eh, con, con una rosa profumata si può fare anche un risotto. No, ma con tutte le rose riesci a fare questa roba qui? Con quelle profumate. Ok. Però paradossalmente sono tutti... Eh, si possono mangiare, cioè, se te prendi il fiore della rosa, ci togli i petali, ci tagli via la parte, ehm, prendiamo una rosa colorata, così riusciamo a identificare, togli i petali, ci tagli via la parte bianca sotto che è quella amara, i petali li puoi mangiarli, mm. li puoi mettere in un'insalata, li puoi mettere dove? In una Macedonia e li mangi. Sono veramente tantissimi, cioè, adesso no, eh, è così vasto questo mondo vegetale di cose che noi possiamo mangiare e trovare che tante poi, adesso magari in sto momento mi sfuggono perché non, non è che poi ci penso a tutte, mi vengono in mente, cioè, io. Eh, Quando cammino e vedo, vedo le cose che si possono mangiare. Bisognerebbe, come dire, fare un giro e uno girando... Maurizio, Dimmi. Ehm, ho scoperto anche che, che ci sono delle foglie di alberi che si possono mangiare, come la betulla... Quando è verde e ehm, anche i primi germogli di alcuni aghi foglie. Sì, si possono mangiare, però già lì siamo andiamo su cose, le cose in alto, cioè per esempio le aghi foglie, eh, preferisco. Eh, Ricavarci gli oli essenziali da lì, che aiutano molto di più, oppure di alcune aghifoglie farci degli sciroppi e cose del genere, piuttosto che mangiare. Abbiamo già così tante piante a livello del terreno senza doverci arrampicare su per le piante. Però sì, in effetti si possono mangiare anche foglie di, di quelle cose lì. È incredibile come il sistema ci ha, ci ha resi dipendenti ormai dei, dei supermercati, no? quanto ci abbia, tra virgolette, ri rimbecilliti, e abbiamo perso tutte queste conoscenze che magari i nostri nonni avevano e tu hai coltivato, insomma. Eh sì, perché il, il supermercato ci ha creato una cultura che ti fa mangiare e consumare le cose che Gli viene bene a lui organizzarsi e eh, eh, eh, non avrai mai la eh, soprattutto la varietà. Cioè, lui ti presenta una o due o tre cose al massimo e quelle sono: cioè, quando noi andiamo al supermercato di pere ne troviamo tre, se siamo fortunati, di mele, magari ce n'è quattro o cinque a volte. ma di mele ce n'è veramente un'infinità. Io vi, vi consiglierei di andare a vedere, mi sembra che si chiamino Vivaio Belfiore, per vedere le varietà di mele che ha, uh, mi sembra che sia il Vivaio Belfiore, che ce n'è un'infinità, di pere lo stesso. <coughs> Purtroppo ci hanno... viviamo in un, in un mondo dove purtroppo c'è l'omologazione no per cui un panino che te lo prendi e lo mangi a Milano eh, da McDonald's è uguale a quello che mangi a Parigi è uguale a quello che mangi a New York e se vai a Melbourne il sapore è sempre quello Invece non è così mm. ma le stesse guarda le stesse cose che noi eh, coltiviamo nell'orto, tante volte siamo portati a utilizzare determinate cose e altre le scartiamo, in realtà magari sono buone, hai capito? E non sappiamo neanche che sono buone. Oppure no, eh, abbiamo le consumiamo in un modo con una, una ricetta, due ricette, tre ricette, ma non riusciamo a capire e comprendere che eh, il modo di cucinare magari quella verdura, quella che conosciamo, quelle tre ricette che conosciamo sono veramente limitate perché il mondo il modo di cucinarle e di utilizzarle è molto diverso. Vi faccio un esempio che lo potete sperimentare anche domani a casa. Prendete, non so, vediamo che verdura possiamo eh, prendere, perché devo farvi degli esempi Perché quando parliamo di cucina, a volte anche il modo con cui noi tagliamo una verdura cambia il gusto. Adesso vi sembra che vi sto raccontando delle castronerie, ma non è così. Eh, se voi prendete una carota, questo è un esperimento che potete fare, prendete una carota e la tagliate a rondelle, tagliate delle rondelle che so di 3 mm e poi prendete sta carota, mettete dell'acqua bollente e la le tuffate dentro, cioè quando per esempio voi prendete dovete eh, diciamo lessare una verdura, poniamo caso una carota oppure lessate un uh, Eh, della Catalogna, poniamo caso, solitamente cosa, cosa fanno? Prendono le carote piuttosto che la Catalogna, le buttano dentro nell'acqua salata, le fanno le andare 10 minuti, un quarto d'ora e cazzo, no, non si può fare una cosa del genere. La Catalogna te la prendi, la tuffi nell'acqua salata. O le carote, le tuffi nell'acqua salata, le lasci di due minuti, tre minuti e le tiri fuori, facendo in questo modo, tirandole fuori, il colore è rimasto molto vivo. Ma abbiamo eh, deteriorato pochissimo i sali minerali, le vitamine e le cose che troviamo dentro, per cui abbiamo delle verdure che sono più ricche. in Valori nutritivi, ma oltre che essere più ricchi, sono più buoni sia nell'aspetto visivo perché il colore non è più un colore smunto e morto che sembra che stai mangiando un alimento morto perché effettivamente è così, ma invece vedi un verde brillante, un arancio brillante, e anche il gusto è diverso, è molto più buono. Potete fare questa prova, però vi parlavo che anche il taglio. è una cosa completamente che, che può variare il gusto perché se noi tagliamo la carota a eh, a rondelle oppure la nostra carota invece di tagliarla col coltello così eh, eh, invece di, eh, di di fare la, la di tenere il, il coltello Eh, orizzontale rispetto alla carota, no? Per cui escono delle rondelle, teniamo il coltello inclinato e tagliamo la carota così. E, e poi, a mano a mano che tagliamo, giriamo la carota, vengono fuori delle, delle specie di, di triangoli per dire, no? E cuociamo quelli sempre in tre minuti nell'acqua salata. Hanno una consistenza. Più tenace rispetto alla rondella e hanno anche un sapore diverso, questo lo potete sperimentare. Ma questo lo possiamo sperimentare un po' con eh, non il taglio, ma il cuocere quando dobbiamo lessare. Io cerco di mai lessare per tantissimo tempo. Eh, lesso proprio per due o tre minuti al massimo e poi tiro fuori. E se fate il suo esperimento scoprirete che le cose rimangono più croccanti, più buone da mangiare e sono soprattutto più nutritive. Ma qua adesso siamo andati in un altro campo, che è la cottura degli alimenti. Devo dedurre che siete morti tutti perché non sento più nessuno. No, no, siamo vivi. Sì, sicuramente si cerca di mangiare le cose più crude possibile per mantenere una cosa che proponi tu è magari eh, cioè la limurgia di andare a cercare queste erbe. Potrebbe essere non come piatto principale, perché sicuramente non ne ricavi. Una quantità eh, di alcune puoi anche ricavarne la quantità eh non è che dipende sempre da cioè anche lì bisogna come dire un po conoscerle perché per esempio se te mh, Vai a prendermi l'acetosella, l'acetosella non ne puoi raccogliere delle grosse quantità perché c'è dentro questo acido salico che poi ti si ferma nei reni hai capito? e vai a crearti altri problemi. Mentre non so il tarassaco, il tarassaco ne puoi consumare anche delle grosse quantità, anzi, è depurativo. Se noi parliamo del tarassaco, il tarassaco puoi raccogliere la, la parte delle foglie e farle lessare. Quelle, que, oppure li puoi fare soffritti con un po' di cipolla, ma se te li fai lessare, l'acqua di cottura di, di, di queste foglie di tarassaco la tieni da parte la bevi ed è depurativa. La mm -hmm. stessa radice si potrebbe utilizzare che è depurativa. Con la radice di stecicori e facevano una volta le facevano tostare per fare il caffè, cioè apriamo un mondo. Capisci che nel, quando parliamo di allimurgia così, di cose spontanee, apriamo un, veramente non un libro, un'enciclopedia e non, non si può in breve tempo, ovviamente. Dire... integrare subito tutto no pensavo appunto un'integrazione con, con altri prodotti che vengono dal supermercato che possono essere a lunga conservazione che può essere lo scatolame e in quanto queste erbe portano vitamine e sali minerali indispensabili che non ti porta il fagiolo in scatola Il faggio, il, allora io preferisco se posso non consumare niente di eh, in scatola no? eh, ma noi abbiamo fatto le scorte così sì, lo, Quindi... so, lo, so che, lo so che avete fatto le scorte così avete fatto bene avete fatto bene però io non è che per esempio io sono uno che non ha fatto grandi scorte perché non è che eh, non ne sento la necessità no non perché non uh -huh. pensi che non stia arrivando sta cosa ma perché posso come dire eh, orientarmi verso altre cose ma perché io le conosco hai capito io non muoio di fame perché trovo un sacco di cose da mangiare uh -huh. trovo veramente un sacco di cose da mangiare cioè ma te pensa anche solo Il, il topinambur, il topinambur è lì. Eh, io ce l'ho lì, Vabbè, a parte che io l'ho anche piantato nel c'ho un, un angolo proprio d'orto con con col topinambur che quando mi serve vado lì, mi raccolgo quello che mi serve da mangiare, poi ritorno la volta successiva me ne raccolgo dell'altro ed è cibo lì pronto che non devo far, eh, farci niente. Cioè devo solo andarlo a raccogliere, lo raccolgo lo lavo. e lo cucino, o lo mangio anche crudo, con te lo posso grattugiare con col limone. Cioè, ci sono mille modi per... Il sambuco per esempio, cioè immagina il sambuco, il sambuco non, non lo considera nessuno quasi, però coi fiori... è una pianta, è una pianta in infestante. Quel... no beh sono degli alzi più che piace sono delle piante che vengono alti insomma 3 metri quattro cinque massimo e... i fiori li puoi utilizzare per fare una specie di spumantino i frutti li cucini ti fai la marmellata Le, eh, adesso non adesso più avanti verso fine novembre dicembre ci sono i frutti della rosa canina che sono quei cinorrodi rossi che vediamo su su ste rose selvatiche quelli lì te li, li raccogli, ti metti un paio di guanti, ti metti lì con la pazienza, li tagli col coltello, togli la parte delle spine centrali, poi fai cuocere sti qua, è un, un iperconcentrato di vitamina C. Poi, al di là che poi io la vitamina C mi compro i barattoli da chilo, però eh, sicuramente a me la vitamina C non manca. Però la, me la compro così per altri motivi. Cioè, troviamo veramente in natura attorno a noi tantissime cose che sono lì a disposizione, e nessuno, il problema è che nessuno le, le, le usa, perché nessuno le conosce. Sicuramente, eh, Sia chi abita in zone a ridosso del mare, che chi abita più verso l'entroterra, che chi abita in montagna, ha sicuramente attorno a casa tantissime piante che non conosce che si potrebbero consumare. Dopo te giustamente dicevi ma noi abbiamo fatto le scorte di scatolette di fagioli, Avete fatto bene, però secondo me più che le scorte di scatolette di fagioli era meglio fare le scorte di fagioli secchi. C'è da dire che le scorte fatte con le scatolette ti durano magari due anni, i fagioli secchi ti durano un anno. che Quello è un discorso un po' diverso, però da un punto di vista alimentare, se vado a vedere, è meglio il fagiolo secco rispetto al fagiolo in scatola. Poi dopo anche lì dipende, perché è chiaro che se mi scoppia una guerra che devo scappare in mezzo ai boschi e lì allora mi va bene la scatoletta perché la mangio anche fredda, così come la apro, invece il fagiolo lo devo cuocere. Beh, se si fatto tutte e due, perché in caso dovesse, per chi ha la cucina con, a gas eh, che è collegata alle utenze, finché non si diventi dipendenti, eh, devi, eventualmente se si tolgono il gas devi avere la scatoletta. Eh, eh sì, anche perché quest'inverno eh, rimarremo senza gas, per cui… diventa fondamentale avere la scatoletta a meno mm. che non c'hai la legna allora tutti quanti dicono questa questione della legna specialmente se abiti in montagna eccetera con la questione della CO2 che si vede il fumo che esce da, da un camino non verranno a fare storie per la legna? no no bene no, no, no, no nel senso che allora il fumo esce dal camino eh, esce dal camino dipende che legna bruci dipende che legna bruci e comunque se stai in mezzo a e poi dipende sempre dove abiti dai no Io meglio, so meglio che... o meglio ti con... spiego un po' meglio sta storia della legna no perché sì. esempio Regione Emilia-Romagna, dove io non abito, eh, l'uso della legna è vietato fino ai 300 metri d'altezza, sopra i 300 metri d'altezza puoi utilizzare la legna, per cui anche lì bisogna conoscere i regolamenti, però io poi rientro sempre nella categoria di quelli che se ne fregano e e faccio quel che mi pare faccio quel che mi pare nella, della serie e cerco di vivere come mi pare a me e non come vogliono gli altri cioè Io della, serie, fanno... della serie no. ve lo dico qua e poi lo nego averlo detto Io tutti gli anni eh, coltivo due piante di cannabis, una col, CH, col THC e una col CDB, Non perché mi interessi, non le fumo, non ne faccio niente, e le coltivo proprio perché sono vietate, per il piacere di coltivare le cose vietate, perché non mi si può vietare di coltivare delle cose al di là che poi è utile e interessante coltivarle perché eh, io voglio sfruttare tutto quello che la natura mi dà sfrutto tutto standing ovation per te standing ovation nel senso che eh, non cioè perché devo devo fare a meno di coltivare determinate cose perché mi viene in posto, ma non esiste non esiste poi dopo io le coltivo cioè è chiaro che non è che sono quello che le prende il vaso e lo mette in terrazzo io le coltivo che non, ci passi a fianco se non vieni con i cani che è, che è difficile che uno viene per cercare una pianta Le, e, e la trovi col cane non te ne accorgi neanche perché ci passi vicino in mezzo a tante altre piante che la sovrastano e che e non e manco te ne accorgi magari ci cammini a fianco cioè io coltivo di tutto coltivo anche le piante velenose per cui non... di cosa stiamo parlando dai Non è per tutti, però bisogna no, avere eh, la capacità, la responsabilità. E, no, sì, vabbè, le piante velenose perché le coltivo perché comunque non consiglio a nessuno di coltivare queste cose. qua, eh. Però io le coltivo perché so che hanno delle molecole al loro interno. che sono curativi cioè il, tutte le medicine le, le molecole delle medicine da dove pensi che vengano fuori dai sono, veleni e, ti, faccio, ti faccio un esempio la bella donna che è una pianta velenosa no? che è una pianta velenosa io la coltivo ma la bella donna tutti quanti nella vita abbiamo fatto una visita oculistica E quando ci ha messo quelle gocce negli occhi, che ci sono venuti quei due occhi che erano e con le pupille enormi, cosa pensi che ci hanno messo negli occhi? La bella donna. Né più e né meno. Per cui quando anche parliamo di piante velenose, a me non piace pensare che non esiste una pianta velenosa. Cioè, È il quantitativo che la può rendere eh, velenosa. Ma le piccole dosi hanno magari poteri curativi. Chiaramente non è una cosa per tutti. Sono piccole differenze, perché anche con gli alimenti normali tu puoi prendere mezzo cucchiaio di limone ed avere un effetto come si dice stringente e poi mangiare due limoni ed avere un effetto lassativo eppure è sempre lo stesso alimento ma se te pensi il veleno, un veleno che che ci può far morire che nessuno può immaginare che sia un veleno è l'acqua Se te bevi un quantitativo esagerato d'acqua, muori. Sì. Eppure l'acqua è una cosa fondamentale per vivere, però se te ne bevi troppa, muori. Se per bevi 8 litri, litri di acqua al giorno, muori, sì. Per cui capisci bene che anche eh, quando noi parliamo di, di, delle piante... è fondamentale conoscerle. Nel Medioevo la caccia alle streghe, cosa pensi che sia stata? È stato eliminare eh, tutte le donne e qualche uomo che conosceva questi usi alternativi delle piante. Perché c'era il suo perché, insomma, come oggigiorno ci sono i suoi perché per altre 100.000 cose. Cioè. Uh -huh. Però qua adesso siamo andati fuori de de de del, eh, dell'argomento, perché poi se mi tiri su questi argomenti ne finiamo più. <ride> Vabbè, hai parlato più di due ore. E però vedo che sono ancora tutti qua o si sono addormentati oppure hanno trovato sì. le cose interessanti. Eppure Magari questo ci chiama un grande risveglio. Magari Ma... se c'è qualcun altro che vuol dire qualcosa invece di stare lì tutti col microfono spento, che almeno sentiamo qualche altro parere, insomma, sull'argomento. c'è nessuno che vuol dire due parole così o anche l'impressione della serata, qualcosa niente l'argomento è più che interessante il problema è metterlo in pratica quindi andare in giro a cercare le, le, le varie piante noi abitiamo vicino al parco a un parco grandissimo qui a Roma che è il più grande e c'è di tutto dalla cicorietta ai coniglietti, ai vari animali, ma non, non abbiamo mai guardato a fondo le piante, quelle che io conosco sono la malva, e la cicoria qualche volta, poi ci sono le more, il, eh, la mentuccia che uso nei, nei carciofi, però non mi ero mai interessata… a cercare cose selvatiche che potessero essere commestibili ma grazie a questa serata sicuramente lo farò dotata dell'app perché sono negata e quindi ti ringrazio e eh, mi fa piacere che almeno tori svegliato dai no, ma io sono stata sveglia fino adesso ho detto pure standing ovation prima quindi <ride> ero presente sempre No, no, nel senso, Tori svegliata, nel senso che da, dal sonno che eri assopita, che non facevi caso quando andavi in giro, magari adesso osserverai con occhio diverso le cose che ti stanno attorno. Sì, soprattutto anche il bambù, perché c'è un canneto enorme, quindi già so che sopra… Io ho <ride> con molto interesse, ti ringrazio tanto. Eh. Ah, fa, mi fa piacere. ho conosciuto una signora che fa fa il fervida o sto provando anch'io uh, adesso vediamo cosa succede perché um, per quanto riguarda naturopatia e altri rimedi ho avuto dei riscontri positivi per alcune alcuni prodotti che ho usato mm. problemi oggettivi proprio uh, un ginocchio distrutto con le cartilagini Uh, con risonanze magnetiche che comprovano il fatto che il ginocchio era un disastro alla distanza di due anni che ho usato coindrotrina e altri uh, vitamine altre cose e dei prodotti naturali uh, le cartilagini si sono messe a posto sono un po' usurate ma non, sono, non ci sono più quei segni di frattura del microfrattura del piatto tibiale cioè Era un ginocchio veramente brutto, per cui posso dire che funziona, cioè non può fare i miracoli, ma fa già tantissimo. Ecco, e io avevo come prognosi verso i 65 anni, da, uh, pro la probabile sostituzione uh, di protesi totale del ginocchio, non è una bella cosa, questo, ancora il professor Paribelli mi sembra, vi ha detto una cosa del genere. dovrebbe avere ancora il la sua come si chiama la sua diagnosi alla visita sì. no il mm. professore è di Bologna sì Ascolta. diciamo che queste eh, cose alternative fra virgolette al di là dei fervida che i fervida hanno bisogno di tempo per essere preparati non è che li prepari in... Eh, no minuti. ci vogliono degli anni ci vogliono, ci vogliono degli anni, anni. Ci vogliono degli anni per fare per cui è una cosa eh, lunga però ci sono tutta una serie di cose che si possono fare eh, con le erbe che si trovano dei cataplasmi e le cose che menzionavo prima e non sono miracolose eh, però No, ma a me interessa comunque tanto perché ho visto che gli alimenti che noi troviamo nelle catene di supermercati sono alimenti che non nutrono, non danno niente. Questo... Cioè danno soltanto un'aggiunta di zucchero perché se ti possono ficcare quella droga di zucchero te la mettono da tutte le parti nascosta, magari con del sale per farti. Uh... per farti um, assumere più liquidi o per farti cercare ancora di più lo zucchero per nascondertelo meglio in, qual in qualche caso ma sono alimenti che sono veramente privi di, di tutto cioè tu compri un pollo diciamo e in realtà eh, cosa hai comprato? hai comprato Degli antibiotici, una fettina di antibiotici, di anticritogamici, uh, uh, di sicuramente un sacco di ormoni dentro perché devono crescere in fretta questi animali eh, e dei, degli altri conservanti. Cioè, è una cosa. Questo per a chi piace la carne, voglio dire, ecco, ma sì, la verdura ma... stesse cose. La verdura, mi sono accorto che, c'è uh, ma lo vedete anche voi, cioè. Mh, Comprate un prodotto, prima di tutto, io non credo più alle filiere lunghe, non ne voglio se per mezza, perché c'è già una differenza sostanziale su un pomodoro, mettiamo, che uh, è di importazione, si arriva dalla Spagna e fa schifo, e un pomodoro che è locale. C'è già una gran differenza, una differenza abissale, uh, a prescindere dal fatto che poi chi l'ha coltivato localmente possa aver utilizzato oh, oh, sistemi di coltivazione e, e, e protezione delle piante basati sulla chimica comunque c'è già una grandissima differenza proprio è eh, eh, al tatto che tenete tenere in conto eh, al gusto per tenere in conto eh, eh, sì bisogna, bisogna cercare di essere autosufficienti anche per quello Dedicarsi e, e, eh, e tornare a, a avere, magari mangiare di meno, però mangiare molto meglio. Perché una volta che mangi meglio, comunque sei sazio, punto. Non, non hai questa ricerca spasmodica del cibo um, che puoi avere con un'alimentazione scorretta, con, con i cibi che trovi in giro, con gli alimenti che trovi in giro nel, sì, nei supermercati. Per cui se a me interessava molto. Poi anche voglio il recupero della, delle tradizioni, della, della, dei rimedi fisioterapici, perché comunque la cura del proprio, del proprio corpo passa indubbiamente dalla tavola, da quello che mangi, da quello che introduci nel tuo corpo. Ma guarda, ti posso fare, ti posso fare un esempio? no? E... E ti porto sempre sul pomodoro, perché al di là che ho scritto sto libro sul pomodoro, sul pomodoro e su, sulla famiglia de, delle solanace, però sono uno che ha sempre voluto andare a fondo delle oh, cose... pomodoro così a casa, prim il primo ortaggio che può venire in mente a tutti quanti. Sì, no, ti eh, ti eh. voglio fare l'esempio proprio sul pomodoro, no perché eh, è, è una cosa... Il, il, il tema del pomodoro è un, è un tema che ho approfondito in maniera esasperata. E un po' di anni fa, dunque, un po' di anni fa si parla di più o meno 25 anni fa: ho voluto andare a fare la raccolta del pomodoro a Parma perché volevo capire. Come funzionavano le cose, insomma, Sai, tipo il, il giornalista che va in incognito, e, insomma, mi è capitato sto fatto qua che l'ho vissuto direttamente. E in questa azienda dove sono andato, che producevano un po' di tutto un venerdì pomeriggio. Il tipo mi ha detto guarda lunedì andiamo a raccogliere i pomodori in quel pezzo di campo lì, lui raccoglieva eh, faceva i pomodori che non li raccoglieva a macchina ma li raccoglieva a mano perché comunque le verdure che lui faceva fra le altre cose le vendeva alla cop e mi fa lunedì andiamo a raccogliere i pomodori in quel pezzo di campo lì, ho detto ma come cavolo facciamo andare, non c'è un pomodoro rosso, sono tutti verdi, lascia pure che spassi il sabato e la domenica, no no, lunedì andiamo lì, stasera passo con la botte, vabbè lui il venerdì sera è passato con la botte, la botte conteneva del maturante, che, che maturante non è ma, E una sostanza che fa solo diventare rossi i pomodori. Il lunedì erano tutti rossi, li abbiamo raccolti, abbiamo fatto le cassette che li abbiamo mandati alla COP. Che cazzo, cioè erano sassi, erano sassi. E ho oh, fatto questa sì. esperienza a Parma 25 anni fa, ero l'unico bianco in mezzo a un mondo di neri e eh, ho visto dal di dentro come funzionano le cose. per cui come puoi pensare che quei pomodori fossero buoni? Ma io quando mangio i pomodori del mio orto sono buoni, hanno sapori diversi perché effettivamente eh, sono cose che pomodori antichi e hanno i sapori. Invece ste cose moderne eh, sono cose che devono durare. non ti devono marcire, non si devono ammaccare devono arrivare lì avere tutti la stessa forma la stessa, eh, la stessa dimensione devono essere belli, lucidi ma di sapore non ne hanno sicuramente quelli che abbiamo raccolto quella volta di sapore non ne avevano penso che erano anche duri da tagliare ma Io immagino che fossero anche piedi di cose non proprio benefiche comunque per l'organismo, perché a questo punto è lecito pensare anche questa cosa qua, cioè vai a ingerire un, un prodotto che è stato maturato, tra virgolette, artificialmente, ma che ne sai di quello che gli va a combinare, cioè c'è sempre lì. E considera che per esempio le mele della Val di non, che quelle che, che, che vengono tutte dal Trentino, Ci fanno, per riuscire a portarteli al, al supermercato, ci fanno 40 trattamenti in un anno. Cazzo, 40 Ma... trattamenti non sono pochi. Io que quella che sono delle, delle, mele, delle mele della Val di Nord, che hanno il, eh, il bollino praticamente, no? ogni mela c'è il suo bollino no? di <ride> origine. Eh, io quello che so, ti parlo di due anni fa, Um, ci sono dei contadini, vicino a coin di San Pietro. Uh, mm, con amici siamo andati verso l'Imolese, no, verso il aspetta, Faintino, sì. Uh, perché c'erano dei coltivatori reti, si, si dice andiamo direttamente perché i prezzi sono migliori, insomma, tutte queste cose qua. Uh, alla fine capisci uh, si scopre che uh, per far fronte alla fortissima domanda de delle mele melinda, ad esempio, loro raccoglievano le mele e poi avevano gli adesivi da metterci sopra. Per cui col cavolo che vi fanno che, noi, che era origine, che so. Uh, Del Trentino o altre, o altre cose, è soltanto una grandissima truffa, e loro si guadagnavano perché ci guadagnavano di più, perché, sai, fai pensare al consumatore che questo tipo di prodotto viene direttamente da là, mentre in realtà non è così perché non ci si stavano dietro con le richieste, ad esempio. Cioè era oggettivamente, materialmente impossibile riuscire ad avviare, e lo è a conti fatti, avviare una produzione tale. da riuscire a far fronte a una domanda a livello nazionale, non esiste, è logico, è perfettamente logico, e poi, è, è, è, tutta fu, è quasi tutta fuffa quella che purtroppo ci ritroviamo sulle tavole, spesso e volentieri. Sì. E per questo io sono interessato tanto a un... all'autosostentamento, proprio cioè a trovare soluzioni alternative, dici, uh, fai una soluzione personale, uh, di meno puoi fare, puoi fare anche degli scambi, puoi con degli altri che sono nel settore, che sono interessati, uno si occupa di una cosa, uno si occupa di un'altra, però mangi di meno, eh, però mangi meglio, mangi più sano, inevitabilmente stai anche meglio. Per cui sì, è molto interessante. Ho seguito tutto il silenzio perché non, non stavo dormendo. Eh. No, <ride> stavo cioè, dicevo io così, ma cioè, te considera anche il... perché battevo molto su questa su storia di ste raccolte spontanee? Perché se noi andiamo in giro, troviamo magari ste mele che sono piccole, in girando per il, le siepi, per queste per zone abbandonate. che magari dentro ci avranno anche qualche volta qualche vermetto e pazienza, però quelli lì sono dei concentrati veramente di sali minerali, vitamine, cioè lì non, hanno, non troviamo nessun, nessuna sostanza chimica che gli è stata data, per cui veramente meriterebbe andare a cercarle queste cose. ma che eh, posso dire che io avevo un pesco che ho coltivato da seme sulla pianta ci mise più di dieci anni prima di farmi le pesche non sto scherzando eh, mm. in un vaso ovviamente non, è, non avendo un terreno uh, io lo tenevo sul vaso curavo uh, ma ti posso assicurare che faceva tre frutti tre di numero perché ovviamente non essendo non avendo uno scambio con uh, eh, con, uh, con la terra proprio non, non riuscendo a avere tutti i benefici eh, della, della della crescita in uh, campo libero uh, cioè tutti quei microorganismi quel quel substrato che c'è nel terreno che uh, realmente eh, fortifica fortifica rende migliore la pianta vero tre pesche, quattro pesche me ne faceva, ma avevano, erano enormi e avevano un sapore meraviglioso. Per <ride> sì, io ho già imparato i dire anni fa. Poi. Dieci anni ci ha messo e io non ci ho fatto nulla, non ho fatto nessun innesto, niente. Uh, ho lasciato che la pianta facesse il suo corso e ha fatto quello che doveva fare, senza forzare, senza... Guarda, vorrei... sul, sul discorso delle concimazioni adesso ormai è diventato tardi e vorrei smetterla lì e... però mh, pensa solo a questo no eh, noi ci danniamo l'anima per concimare per far crescere le piante e tutto quanto immagina solo questo te sarai sicuramente ma tutti quanti sarete stati in un bosco Il bosco avrete visto delle piante che magari erano alte 20-30 metri, con dei fusti che ci volevano magari due o tre persone per abbracciarli. Allora, quando pensate al bosco, il bosco non lo ha lavorato nessuno, non lo ha seminato nessuno, ma soprattutto non è mai stato concimato. E guardate che piante sono venute. E invece, noi ci danniamo l'anima per. Eh, concimare per ma dietro, dietro a tutta questa storia qua c'è anche una grande truffa perché quella legata al discorso delle aziende che producono i fertilizzanti delle aziende che producono le sementi e... anche, anche il discorso delle aziende che producono le sementi insomma ci sarebbe tanto da dire Ah, magari se solo... faremo un'altra se faremo un'altra serata ne possiamo parlare più dettagliatamente insomma di queste cose sì, ma è non solo quello perché poi se poi vai ad aggiungere uh, uno sfruttamento intensivo vai ad aggiungere una concimazione, concimazione chimica non fai altro che peggiorare proprio la qualità del terreno di tutta Di tutta quella flora, quella fauna che ci vive, per cui in realtà non è che vai ad arricchirlo, vai a impoverire ancora di più, cioè ci deve essere proprio un, un ricircolo na naturale eh, con dei processi naturali che eh, arric arricchiscono poi il terreno, cioè devi lasciare anche a quelle erbe che vengono chiamate infestanti o quelle piante che so sono definite e impropriamente infestanti, di compiere il proprio ciclo perché so è previsto così dalla natura. Lo devi rispettare il Il ciclo della natura, appunto e basta. Sicuramente, sicuramente. Solo che questo argomento qua lo affronterei nel momento che parliamo magari del che iniziamo l'orto per le semine dell'orto primaverile, in cui potremo affrontare anche delle tecniche di coltivazione diverse. Stasera ho voluto darvi, come dire, un'infarinatura per poter fare un orto pronti partenza via che è un po' come ho messo da parte le scatolette di fagioli perché probabilmente eh, avremo un inverno che non sappiamo bene a cosa andiamo incontro per cui ho voluto darvi un'infarinatura che non può essere come dire esaustiva perché per fare una cosa esaustiva ci sarebbe da parlare molto però da darvi delle dritte per poter organizzarvi per passare l'inverno. Poi le cose un po' e più della, della... E sperimentali magari le mandiamo più, più avanti. Bisognerebbe proprio fare anche de delle lezioni pratiche e vedere, avere un buon insegnante che segue. Io ti posso dire che adesso sono molto contento che sono riuscito, oh mio Dio, sono riuscito a... <ride> a coltivarmi nel, nel mio vaso delle cipolle, eh, sono due anni che mi danno, le faccio crescere normalmente, che mi fanno questi fiori ogni volta sem con sesteri enormi, sembrano delle piante aliene, uh, e poi ho scoperto che il fiore della cipolla si può mangiare fritto ad esempio, non lo sapevo, e mi hanno fatto tutte quanti i loro semi, uh, ho piantato i semi, sono cresciute altre cipolle <ride> Cacca, ma è, me è, è la... quel meccanismo che ti fa diventare autosufficiente, no? Sì, è, per me è una grandissima soddisfazione. Faccio ho, ho la mia scatolina piena di semplici cipolla li, li raccolgo tutti quanti perché per me è come se fosse eh, cose mie, capito? Sembra una cosa stupida, però è, ma non lo è, <ride> ma non lo è. Tutto è cominciato con una cipolla che stava facendo il butto durante l'inverno e ho detto, ma tu vuoi vivere? Allora ti lascio vivere, non ti mangio. Sì, sì. Preso, sì. Preso un... Veramente ho preso il vaso, stai lì, fai le tue cose, e ha fatto le sue cose. <ride> e adesso ho oh, oh, sei cipolle che sono cresciute adesso eh, praticamente. Io non c'è dovuto fare nulla se non provvedere con l'acqua e, con, con e rinfrescando il terriccio di volta in volta, facendo delle aggiunte e basta. Ma per me è una grande soddisfazione, da uno che non ha propriamente detto un pollice verde, cioè, chiedimi di sanità, ti posso dire tutto quello che vuoi visto che era il mio ambiente, ci lavoravo, ma con le piante è molto limitato, cioè gli lascio fare le, sue, le loro cose, punto. per cui per questo io ascoltavo eh. perché è interessante è proprio tutto si impara e quindi grazie comunque se chiunque di voi che vuole scambiare delle idee basta che ho devo avere oh. mi contatta lì personalmente io rispondo a tutti non è che non ci sono problemi Poi dopo, più avanti, magari potremo parlare anche di sementi e di come organizzarci. Per eh, magari, quando siamo lì intorno alla metà di novembre, se vogliamo pensare a come organizzarci per, i per le sementi, eh, per la primavera. Possiamo magari parlare una sera, io ho molte sementi, posso dare anche delle sementi, possiamo ragionare come organizzarci, insomma, se qualcuno è interessato a questi argomenti. Sempre, non è che io non costringo nessuno a seguirmi, eh. faccio fatica a seguirmi da me. Anche perché poi il, il mio onestamente il mio piano B era quello di riuscire, poi ad avere casa mia con un pezzettino di terra, piccolo, e aver la soddisfazione di fare il mio orto con le mie cose in modo naturale, capisci? Seguendo proprio dei, dei ritmi naturali, delle eh, delle coltivazioni, far fare una coltivazione non invasiva, cioè, prima raccogli quello. Il giusto, ecco così. Bene. Questo sarebbe, questo sarebbe la mia, il mio ideale perché, perché io non, sì, ho visto proprio che non. Io non mi fido più di quello, di quello che si va a comprare. Eh, quello che vai a comprare più delle volte. ma poi c'è. Ci sono ancora delle persone che fanno le cose fatte bene, eh? ci sono, però devi, per esempio, non mi ricordo più chi era quella che abita a Firenze, adesso che mi è venuto in mente. Sono io a Firenze... Serena. Ah ecco, a Firenze c'è un... Un... un progetto molto interessante di questi qua che c'è un mio amico che porta avanti questo sto progetto è uno che io dico si è, è rimasto come San Paolo folgorato sulla via di Damasco per cui a Firenze c'è questo eh, orto bioattivo che è veramente interessante e produce de delle verdure che hanno una marcia in più per esempio Se io abitassi a Firenze e non avessi l'orto, eh, mi organizzerei con loro, nel senso che prenderei gli, le verdure da loro. Loro fanno un discorso molto interessante. E per cui esistono delle realtà in determinati posti dove te puoi trovare delle verdure che sanno ancora, che hanno il sapore, ma soprattutto ci hanno anche dentro. Le vitamine, i sali, minerali e tutto quanto, e non è solo acqua, quella che compri. Insomma, ho guardato internet. e Mi sembra, sì, è vicino. È bello sguardo. Sì. Mm. sì. Loro se hai bisogno della, cioè se non hai l'orto e, e, e vuoi la verdura, loro hanno. una politica che reputo molto interessante perché paghi una quota e loro tutte le settimane ti danno una, una cassetta di verdura insomma loro sono interessanti wow. ma soprattutto hai delle verdure che sono buone lo sai che ora con i Green Pass forse non si può andare a fare la spesa? questo sarebbe ottima loro te la consegnano a casa credo anche non so perché mh, siccome conosco il tipo eh, era venuto ma gli avevo fatto fare anche delle conferenze qua da me e lui fa un sta, sto progetto che è molto interessante per cui ti consiglio di l'orto bioattivo di vederlo insomma ma poi mm -hmm. ci sono un, un sacco di realtà sparse per il territorio italiano Dipende sempre dove uno abita. Va bene, io direi che ci possiamo anche fermare qua e ci salutiamo poi, perché se no domani mattina alle 6 si è ancora qua se parliamo. <ride> Magari si fa un'altra serata se, se vi interessa così tanto l'argomento e le cose di sì, cui certo. parlo. Grazie ancora eh. Grazie ancora Figura, eh. Grazie a voi per la pazienza che avete avuto di star lì a, a sentire tutte le cose che ci avevo da dire. Insomma. Grazie Maurizio. Grazie a te. Grazie. Figurati, è stato un piacere. io ne approfitto del silenzio per farti una domanda ma giusto una curiosità ah, prima si stava parlando della cipolla sì. e io un po' di tempo fa ho piantato cioè ho messo in terra una cipolla che aveva già il germoglio però uh -huh. con tutta la cipolla senza tagliare il germoglio e mi è venuto è e e e e e sbucato un fiore solo il fiore sì. un bellissimo fiore tra l'altro perché la cipolla ha un bellissimo fiore, però sì. mh, ci siamo fermati là. Eh, perché la, la, cipolla, la cipolla è una pianta biennale, no? te prendi i semini, il, il sem, dal fiore escono i semi, come raccontava prima, e li semini, vengono le cipolle, il primo anno c'hai le cipolle, poi quando arriva, che va nella stagione successiva, fa il germoglio, Te metti giù e cosa fa? Il germoglio dà il fiore e la parte sotto va a sparire perché il risultato che abbiamo è il fiore sopra che ci darà i semi. Perché per poter ottenere i semi dalla cipolla devono passare due anni. Il primo anno ti dà la cipolla il secondo anno ti dà il seme. Quindi un anno c'è la cipolla e un anno il fiore. Sì. Ah. Ok. Quindi io poi avrei dovuto prendere i semi del fiore e metterli in terra. Seminarli, seminarli, seminarli avresti avuto le cipolle. Ok, grazie. Quindi sì, a questo qua direi che è un argomento che potremo affrontare più avanti mh, che è quello che, che è un po' diverso dall'orto che vi ho fatto, suggerito stasera. L'orto che vi ho suggerito stasera è un po' come il discorso che avete comprato le scatole dei fagioli e le avete messe lì, no qua fate l'orto e lo mettete lì per utilizzarlo quest'inverno. Invece poi dalla primavera in poi vorrei portarvi su un'altra direzione che è quella di capire come fare i semi per cui andare a vedere Cosa piantare, che varietà piantare per poi avere i semi, quanto tempo ci vuole, perché il potere nel, in, in questo mondo delle verdure, il potere ce l'ha chi, ha, chi detiene i semi, io dico il potere non è dei contadini, ma è il potere di chi detiene i semi e se te i semi li compri continuamente dalle aziende sementiere, il potere ce l'hanno loro. E invece il potere devi avercelo te avendo i semi. Va bene. Ti ringrazio comunque. Non, non grazie a te. Se non c'è nessun altro possiamo anche. Cioè io chiuderei qua che mi ritiro. Grazie mille. Beh, come prima puntata è stata molto molto interessante, specialmente per me che sono un, un cittadino a, a tempo pieno, quindi voglio dire sono a, a zero zero conoscenza io per quanto riguarda l'agricoltura. Molto molto interessante, grazie. Bene, allora io vi saluto, se volete potete venire sempre a chiacchierare lì con me quando volete e niente, ci sentiamo nelle prossime sere per parlare di altri argomenti e poi Se l'argomento questo qua vi interessa così tanto, si può fare un'altra serata più specifica rispetto a qualcosa. O se no andiamo più in là e si parlerà più avanti di sementi e un po' più in là ancora parleremo di come fare il l'orto primaverile. Va bene. Allora buonanotte a tutti. e grazie buonanotte. grazie della pazienza che avete avuto mi sa che, mi sa che la pazienza è stata la tua non nostra Anzi, no, buonanotte buonanotte, grazie buonanotte a tutti